Ma nem lesz őrzők, nem hoztam el. Kezdjünk valami mással akkor. De van őrzők, hívesége beszéltem. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence Janás, összekeverten. Búcsúszható őszi idónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallatnak soha.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 Nagyon, nagyon eseményekben és érzelemben gazdag tegnap volt. Lehet, hogy korábban névvel volna de nem hiszem, hogy jól tenném. Ha rákérdeznének, akkor kétszer is átgondolnám, hogy hagyja ki -e hozzá a nevet. Ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Közeleg a születésnapom, és egy ilyen sok szempontból szimbolikus évszám jön létre, és nem döntöttem el, hogy kivegyek-e egy napot, vagy több napot, vagy hogy meghívjak-e valakit, akivel itt eltöltöm ezt az időt, és felmerült bennem, hogy valamilyen tevékenységet most ebben nem mennék bele, valakivel, akit ismerek, és akivel változó viszonyom van, nem biztos érnek ismerik. Azt együtt itt élőben megtennénk, és régen beszéltünk változó viszonyunkban, most éppen nem vagyunk jóban, vagy nem voltunk jóban, és felhívtam a telefonon, és nem is érintettem semmit sem. Elmondta, hogy mi van vele, meghallgattam, aztán elmondta az ötletemet, elmondta, hogy hogyan viszonyul hozzá, azt is mondta, hogy most ne döntsünk el semmit, sem és leraktuk a telefont. Aztán tudom, egy negyed óra múlva visszahívott, és elmondta, hogy neki, hogy ő akart nekem küldeni egy SMS-t, hogy neki nem tetszett a Szilágyi Liliana édesapjával és Hugával való beszélgetés, de aztán nem akart, hogy elküldjem a francba, de most, hogy beszéltünk, akkor most ő elmondja, hogy... És elmondta, és akkor én mondtam neki, hogy sajnálom. És kétszer is sajnáltam, vagy kétszeresen is sajnáltam. Egyrészt is sajnáltam, hogy nem tetszett neki. Másrészt pedig sajnáltam, hogy ez a kapcsolat, a kettőn kapcsolata öröklétre szenderült. Terepel egy embert, 5 is mindenkora. És nem voltam boldog tőle. <tos> Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk, mi is délkület, S bár a lényeget még nem értheted, ha mind nem éltél, nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók.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 szoborkodják a hogy nem telefonáltak, de így alakult, és hát erre elkövetkezendő jövőben, nagy valószínűséggel fogok visszatérni. Egy perc múlva ez 7 óra, azon gondolkodom, hogy hanyadika van, talán tizedike, de lehet egy kilencedike, de ne nem sok Tizedike. Ha én ablakból nék, akkora... Fél óra múlva felhívom hajnál a Miklós, aztán felhívom Györgyel aztán felhívom Balást, és aztán hazamegyek. Aztán holnap felhívom a Filipokot, a Navracicsot, a Horváth Csabát, a Nemes Gáborot, abban törölve, és akkor vége van a pénteknek. Jó napot, jó napot, Sörvon! Na, tehát február 10-e van, és néztem az időjárás jelentést, tehát úgy tűnik, mintha a tél az elköszönt volna. Este tél van, napközben meg tavasz, már a hőmérsékleti tartományt illeti. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Halló, jó reggelt. Jó Azt szeretném megkérdezni, hogy egy barátság szakadt meg, egy olyan dolog miatt, hogy véleménykülönbség volt egy adott témában? Nem, nem. az nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, nagyon érdekes, nagyon érdekes, hogy, érdekes. Egyetlen nem érti egyetlen azt, egyetlen. amit meséltem, de egyetlen. megértem, hiszen nem volt elég információja. Gondolja el, hogy valaki egyébként egy hosszabb periódus után egy olyan módon nyilatkozik, mint én amit nevezhetünk gesztusnak is. kisetér tér a múltra amiben adott esetben mondjuk ő szenvedett el valamit, és a másik ezt arra használja fel, hogy negyed óra múlva, tehát nem is akkor, amikor beszélnek, ezt elmondja, az nem arról szól, mint amit ön mondott. Értem, de akkor korábban volt egy barátságnak a, a valamilyen oknál... Barátságnak, barátságnak nem mondanám. Nem, nem barátságnak. Egy közeli viszony. Közeli. Ja, akkor elnézést, akkor én értettem is hogy ez, ez nem volt barátság. Jó? Jó, oké. Okay. Sajnos nincs barátom. Hát, hát mondjuk biztos, hogy van, csak lehet, hogy nem tud róla. <gül> Milyen ez a barát, akiről nem tudok? Hát aki, az, hogy hogy nem, nem kölcsönös a, a, az az érzés, amit mondjuk barátságnak lehet... Ezt látja, ez látja egy érdekes kérdés. Ebben lehet, hogy Köszönöm. Én köszönöm. én köszönöm. Ma tehát tizedike van. Ez a kejfejjöncsi. Minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes. És itt tovább, és itt tovább. Elvitte a lányomat a padlásra. Olyan fura, mint egy ilyen Tolstoy novella. Vagy én nem tudom milyen novella ötödik sor, kiváló hely és semmi varázslat. Egy hónapja, másfél hónapja a 25. előadását láttam Szegeden a barátnőmmel és egy csoda volt. És láttam ugyanazt az előadást, a zenéket megkönnyeztem, kérdezte a lányom, hogy sírok-e. De egyébként is könnyezett a szemem az elmúlt napokban. Nem sírtam. Az a csoda, ami Szegeden volt, a Vixinházban nem történt meg. És átgondoltam, hogy vajon milyen köze lehet ennek ahhoz, hogy a Rudolf Péterrel itt az elmúlt napokban izé Ha nagyon akarok, akkor azért egy tízes majd majdnem tízesre tudok őszintének lenni magammal. Hát azért mégiscsak jártam 47 évig pszichoterápiára. Nem azt mondtam, hogy rossz volt az előadás. A Wunderlich az most is lehengerlő volt. És ki gondolta volna, hogy a Vidnyánszkira osztanak egy olyan picin szerepet, mint amit, és aztán elmagyarázták nekem szakértők, hogy egy színházban az ember azt játssza el, amit ráosztanak. De nem volt csoda. Nagyon fura volt így eljönni, záros határidőn belül két élmény, hogy mindazt, amit önök meg én műsorban vagy azon kívül köszönhettem a padlásnak, a tegnap láttam volna először, először is nem mentem volna el Szegeden megnézni még egyszer, másrésztől pedig nem hozsannáztam volna úgy, mint ahogy itt a Kejfejancsiban hozsannáztam hetekkel ezelőtt. Hát így. Valaki véletlen kanadában nem hallgat most engem? Sétáltam a lányommal, elmentünk a Vigszínháztól, az októberig nem a Király utcáig. Nekem majd a Jokoszki utca. Kérdez, hogy nem megyünk el a nagy jelé, nem akartam arra a környékre menni. Nem tudom, hogy jól döntöttem. -e. Egy másik alkalommal talán Mások Más oka is volt, de ebben nem akartam elmerülni. 061-712-42 bármilyen témában. Este még a villamoson kaptam a fülyestől egy sms és most annélkül, hogy megmondanám, hogy mi volt az SMS-ben, nagyon bírtam, hogy kaptam egy sms a fülestől és tudják, azért bírtam, mert azt nagyon bírom, hogyha valakit egyébként foglalkoztatja az, ami engem is foglalkoztat, akkor is, hogyha ő az egészen más vonalon érinti, vagy más, más részét hozza ki egy történetnek, vagy más részét domborítja ki. Én azt nagyon bírom, hogyha valakinek valami fontos. Különös tekintetem arra, hogyha az egybeesik az én fontosságtudatomból. Fontos és fontos talán. 061 2 es sorszám. A 611-712-42 Sose lehet tudni, hogy hol van a fent és nem íve az ember Nem lehet látni, de ott van a lényeg Van-e titka? Van-e íze? Van-e szíve, ami jó? Van-e magja? Van-e mége? Van-e húsa, ha mert mint a földolja, olyan, S gombócnak is le a baj. Szilvás gombóc! Oh, oh oh oh A felszín édes, oh! Rajta arajszíni morzsa! Szilvás gombóc! oh oh oh, oh, oh. Vendevőn a a válasz, embernek nem jó, jó, jó, jó, 1-712-42 bármilyen témában én ról elmerülök abban, amiben el merülni Ezt a 19 percet szívesen tölteném önökkel másról szóló beszélgetésekkel De ez egyedül kevés vagyok Monologizálni meg Van, hogy van kedvem, meg hogy van, hogy nincs tek 712 42 Ugye, még a képzelt riportot az LGT-vel láttam annak idején, a bácsa is voltam. 7 óra 14 perc föl. Sokszor boldogan elhagyni, és itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értett mi. Még nem mond semmit, meddig gyerek lesz-e út, hogy visszaérjek? Én távolsá, csak hallgatom, csak bámolom. Zengőfényország, úgy lásd Az 12. 42. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok. Annyi kérdésem lenne János, hogy azt, hogy hallgatja valaki Kanadában az adást, azt milyen apropóból? Hát az, amihoz zajlik ott a vajos környékén, Na, vagy a, de, de, de nem az az aspektusa van, amit ön szokott itt uh, hát. elmondani. Nem, csak arra emlékszem arra a beszélgetésünkről, amikor egy másfél-két hete kérdeztem erre rá, és akkor még csak körvonal az De én akkor annak utána néztem, annak volt sajtója, a legfeljebb nem volt akkora sajtója, mint amit ön szeretett volna. Tehát annak volt sajtója. Engem alapvetően megmondom, hogy mi érdekel. Engem az érdekel, hogy egy ilyen esemény hogyan válik gyújtópontjává egy csomó olyan dolognak, aminek semmi köze nincs hozzá. Uh -huh. Itt mire, mire gondol? Hát az, hogy most már a, a Covid fáradtsággal kapcsolatos legkülönbözőbb követeléseket fogalmaznak meg, és van neki egy ilyen anarchista jellege is, de ezt én nem tudom eldönteni innen ehhez, valakinek onnan kéne elmondani, hogy mit él meg, és persze aztán lehetne még egy kanadai, egy harmadik, egy a határvárosról. Ez a történet számomra arról is szól, amit ön megpendített, és szól még számtalan egyéb dologról, amit kizárólag olyan emberrel tudnék megbeszélni, aki ott a közelből látja. Igen, igaz. Hát mi csak így messziről látjuk azt, hogy, hogy én úgy tudom, hogy a tiltakozások szólnak az ellen a miniszterelnök ellen is, aki szinte az egész világban a leghírhettebb ilyen fél, áll, mi véleményünk szerint álliberális. Értem, de, de még egyszer mondom, én, kezdve, nekem nincs a, ilyen prekoncepcióm. Igen, igen, kezdve azzal, hogy a kormányát is ugye úgy állította föl, nem az alkalmasság számította a miniszterek kijelölésénél, hanem azt, hogy pontosan egyenlő számú nőnek, illetve férfinak kellett lenni, és még rengeteg ilyen. Hát ezügyben meg összehoznám önt a Trudóval, hogy ez tényleg így van. -e? Tehát én azt gondolom, biztos, hogy, hogy így volt. ön egy sor érdekes dolgot szokott megpendíteni, de van egy olyan szemüvege, amiben minden egy kicsit torzult. Tehát már csak azért is, mert privát dolgok... Múltkor az egy, az egy teljesen normális történet volt, ami a, amivel múltkor előállt. Már nem, mint a többi nem lenne normális, csak az, hogy jön a mi hazánk budapesti elnöke, az még Igen. nem jelenti azt, hogy csak is kizálog olyan dolgokkal kapcsolatban kéne telefonálni, ami egyébként a mi hazánkkal kapcsolatos, de tudomásul veszem. Értettem. Jó, rendben. Köszönöm, Köszönöm viszont hallásom. Van hallás... valaki Kanadából? Aki ért hozzá, olyat nem. Aki Kanadában van, mondjuk ott, tavaly. Bigelászót is föl kéne hívnom, miután tegnap nem sikerült vele beszélnem. Ugye van egy elmaradt találkozó, amit én mondtam le. Most nem szólnak a csillagok a messzesség. 01.712.42 perce múlt, ha érzel, egy 8. And then I'll Nincsenek jó kérdés, és nem szólnak a csillagok. Az első történethez nem gondolnám, hogy felhívni egyik korábbi szereplőmet sem, hogy a végszínházban nem ér csoda. Ez csak úgy elkönyvvelte magamban, és elmeséltem velök meg. Ezzel nem hívom fel egyiket sem, akikkel korábban beszéltem, és itt szerepeltek, vagy sem. 061.712.42, 712 42 most már csak egy, maximum két telefonférel. Ez egy 712.42, hogy ma többet felajánlom -e még, majd kiderül, abból indulok ki, hogy nem. Aztán már csak töröpont, kukac gmail.com kommarad Korán kezdett inni, fújni még hamarabb, és tudtam. I'm oh. Emlékszel még, amikor azt mondtad, hogy buborék? Uh, mire mondtam ezt pontosan? Hát, hogy mindenki a maga buborékjában él, de ott, ahol... Uh, hogy mindenki a maga... Hát, hogy mond, emlékszel arra, hogy mindenki a maga buborékjában él? Hát, biztosan fogalmaztam valahogy így. Most a kontextusra nem emlékszem pontosan, de... É és arra is előzőző. emlékszel, hogy ami a másik buborékjában hat az téged csak erősít. Most már tudlak idézni téged. Aha. Uh, Ugye ez a, ez, a de... dip, ez a diplomatörténet, amely azért lássuk be, eh, egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Tehát azok a fejlemények, amik most vannak, azok azt hiszem, feltételezem, hogy számodra sem voltak várhatóak, én meglepődtem rajta, és meglepődtem azon. Tudod, mint amikor az ember gyerekkorában játszik, és kiönt egy patakparton, vagy a tengerparton, vagy a balatonparton vizet, és a víz úgy keresi a maga útját, és az ember azt gondolja, hogy ez már nem fog elkanyarodni, és aztán csak elkanyarodik. Aha. Jó. Itt konkrétan arra gondolsz, amit a Hajdumária kiposztalt, vagy mi a, mi a váratlan fejlemény? Hát az nem az. az... Engem annyira nem lepet meg, hogy őszinte, őszinte legyek. De akkor mesél róla, hiszen én honnan tudtam volna, hogy Hajdomáriában ilyen indulat feszül, vagy ilyen indulat van, vagy ilyen gondolat van személyeddel kapcsolatban, vagy ki tudja milyen okból, én nem ismerem Hajdomáriát. Mesé? Én is ismerem őt túl jól, de, de a közös ellenzéki kampányban ő, ő nem vett részt eddig semmilyen formában nálunk. Tehát de ebből következik bármi? Hát azért, hanem mondjam, ő nem az az önkormányzati képviselő volt, aki, aki akár 2019-ben sok kampányegyeztetésre eljárt volna, akár azóta szorosan dolgozna együtt a többi 12. kereti ellenzéki önkormányzati képviselővel. Ezzel semmi gond nincs. Azzal szerintem már van, hogyha, hogyha szemben megy valaki, az előválasztásnak bármelyik győztessével, vagy közben egy ellenzéki párt színeiben politizál, És, és ezzel, szerintem, ezzel szerintem ő átlépett egy határ, de ezt nyilván majd, a, majd az LMP-nek kell kezelnie, mint belső ügy. Ami engem rendkívül egy szórakoztatott egyébként ebben a posztban, most lehet, hogy aki, akik hallgatják a rádiót, még nézik ezt a Youtube-on, nem feltétlenül tudják, de, de, de ugye itt egy, egy egész. A mikettünk beszélgetése érti. is lehetne ezentúl egyébként Skype-on, hogyha neked az megfelel? Nekem teljesen jó, nekem teljesen jó. Akkor hát a közel, post... igen. Ez, ez a, a poszt konkrétan egy sörnek a címkéjével lett kitéve, és én, én Abszolút. Nagyon... Itt van előttem, nem... Itt van előttem, ugye maga a szöveg az így szól, a hétvégén a Presso tiktakban a Laza Morál sör címkéjére pillantva eszembe jutott, hogy mi is a helyzet, Márkizai Péter korábbi kijelentésével, amit Bangóni Borbé Ildikó, MSZP-s képviselő nem létező diplomájával és végzettségével kapcsolatban tett, és hát kétségtelen tény, hogy van benne valami, hogy úgy mondjam... Egyrészt -egy furcsálom, hogy neki most tűnt fel ez az ügy, tehát nem tudom, hogy akkor hol élt az elmúlt pár hónapban, amikor a Fidesz azért már ősszel is támadott engem ezzel az előválasztással. Félj, kellett hozzá most egy lazamorál sör? Kellett egy lazamorál, azt gondolom, hogy itt a legjobban a sör járt valószínűleg, mert az a, az a kép azért elég sok helyen körbejárt. Én örülök, hogy egy ipával támadnak a választási kampányban. És De most és arról azért én nem beszélünk, hogy hajdomári alkoholista lenne. Nem, nem. És Jó, csak azt hogy tisztázzuk. És ezt nem is ellítottam. Igen, e, tudod, az az érdekes ebben az egész szakmában, amit, hát szakmában, amit én művelek, és erre még kitélek, mert ugye nekem nincsenek nagyon kollégáim. Például akik mögöttem vannak, ők, nagyon, ők, ők kollégáim már váltak. Az elején nem biztos, hogy azok voltak, de aztán kollégáim már váltak a, a, annak a sodrában, ahogy a, alakultak elfejecsi életeit a 168 órában Lakatos János, Kurtás András, Galambos Ádám. És ez e, e, csak azért mondom neked, mert hogy ez a történet, ez, ez, egy, ez egy egészen páratlan történet a tekintetben, hogy mire jött rá vajon e, Hajdumária, Mária, amiért ezt most tette meg? Valami megéred benne? Hát azt nem tudom pontosan, hogy őt így mikor kapja el az ízlet, meg, meg miért pont most, de én... Én... Ja, nem tudom, vagy hogy vagy ezt, ezt mire föl akartam mondani, ezt hogy ugye nekem elvileg most őt is föl kellett volna hívnom, de hát nem így, éreztem. Ja, tök kíváncsi vagyok rá, hogy mit gondol. Alapvetően az foglalkoztat engem Hajdú Máriában, hogy vajon az az izé, ami benne volt, az hogy nőt növekedett. Hiszen ez a történet... Uh, mind a ketten azt gondoltuk, más-más módon. Nyilván valóan egyfolytában azért, mert az életben van valami uncsi a számodra, hogy ennek mikor lesz már vége. Ezért mondtam, hogy ki gondolta volna, hogy ez a víz ez erre még elfordul egyszer. Volt köztetek valaha is bármilyen... Soha. Semmi személyes. Soha semmi. Tehát, pont az, hogy túl kevés volt közöttünk. A, én, én szinte minden másik ellenzéki szereplővel Többet beszélek, és többet beszéltem itt a 12. kerületben, mint Hajdú Máriával. A Hajdú Máriával való viszonyod mennyiben fedi le az lmp vel való viszonyodat, mert gondolom, hogy azért nem teljes mértékben. De er, Péterrel pont tegnap beszéltem utoljára, és vele teljesen jó most a viszonyunk, és, és én azt gondolom, hogy ez, ez teljes mértékben független Hajdú Máriától. De milyen a, az lmp vel való viszonyod? Az lmp vel való viszonyunk én... Akiket ismerek ott főleg országosan, azokkal szerintem mi jól tudunk együttműködni már az elmúlt években is, meg, meg most is. Az előválasztáson egyébként ők ugye a Komáromi Zoltán támogatták ebben a választókerületben, de ettől függetlenül ugyanúgy, mint mindenki más, vállalták azt, hogy aki az előválasztást megnyeri, amögéjük is beállnak. És, és ezt mi is tartjuk egyébként azokban a körzetekben, ahol mondjuk elempés jelölt nyert, és ők is ugyanúgy ezt, ezt fegyelmezetten tartják. Szóval itt, itt én azt gondolom, hogy nem, nem, nem Hajdumári a rendszernek egy, egy, egy illusztrációja, hanem, hanem ő itt maga a rendszer hiba. Mert az LMP, <gül> mint párc és mint rendszer teljesen együttműködő velem és velünk. Hadd kérdezzem meg tőled, különös arra, hogy most már személyesen is ismerjük egymást egy darabja, hogy az teljesen evidens hogy egy ilyen együttműködésben, ha valakinek van egy olyan gondolata, mint amilyen Hajdú Máriának volt a fejében, akkor azt nem teszi közzé, abból adódóan, hogy egységbe kell fordni? Én egyrészt bár azt is megkérdőjelezném, hogy ez mennyire Hajdú Máriánáló gondolata. De itt de meg kell, hogy még... kinek a gondolata lehetne még? Szerintem ez a, a gondolat ez kifejezetten jól jön Fűriás Balázsnak, és jól jön a Pidesz Ebben neked igazad van, de te feltételezel -e bármilyen kapcsolatot? Én feltételezek, én feltételezek. Most ezt nem fogom, hogy is mondjam, száz százalékig biztosan állítani. Jó, de lenné egy Pintér Sándor, aki megnézné az, hogy volt-e valaha is valamilyen telefon vagy egyéb találkozó, hajdumári és a Fidesz bármelyik kompetens személyisége között, amely találkozóból fakadhat egy ilyen poszt? Szerintem nem... Nem feladata a belügyminiszternek, hogy ilyen tegyen. Félreértesz. rossz kérdés volt, teljesen igazad van. Ez most így a szó e, potenciális értelmében, hogyha rá igazad van, törölve, teljesen igazad van. Egy korrekten. De be... azt hiszem pont ez a bajunk, hogy nem neked, te, ne Igen, vizet. igen, igen. De látod én pillanatokat. Ha lát... felülem találkozzanak, felülem írja ki ezt a posztot, Mária. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül én folytatom tovább a munkámat. És, és nem igazán szegi, ez már a kedveme. Azt kérdezem tőled, hogy ami Hajdú Máriával történt 48 órán belül, az a te, arra te hogyan tekintesz? À, mire gondolsz? Hát, hogy amit az LMP vele. Hogy felfüggesztették? Itt Igen, még a LMP alapítás, akkor 2009-ben a... még nem gondoltam volna, hogy 13 évvel később fegyelmi eljárás kezdeményez ellenem a párt elnöksége, és felfüggeszti a tagsági jogviszonyomat, mindezt egy Facebook-posztban feltett kérdés miatt. Én azt gondolom, hogy azért ez a választás az rendkívül nagy tétel bír, hogyha nálunk bárki a mi részünkről um, hasonlóan megtámadná bármelyik közös ellenzéki jelöltet, szerintem mi is mindenképpen ezzel kapcsolatban fellépnénk, és, és különböző szankciónkkal élnénk. Ez minden párton belül más, hogy ez pontosan hogy működik. Van, ahol felfüggesztés, van, ahol kizárás, de, de az, az, az, azért, azért hogy is mondjam, azt vállaljuk, amikor csatlakozunk egy párthoz, hogy, hogy annak a politika irányával a lehető legtöbb esetben azonosulunk, kiváltképpen mondjuk választásokon. És lehet pártokon belül kritikát megfogalmazni, adott esetben ezt még néha nyilvánosan is lehet, de két hónappal egy olyan választás előtt, a tétű választás az elmúlt 12 évben nem volt Magyarországon, egy olyan körzetben, ami Budapesten valószínűleg az egyik megdillegőbb, én, én azt gondolom, hogy, hogy helye van ilyen típusú szankciónak. És azt gondolnám, hogy ha bármelyik Momentumos így fogalmaz bármelyik másik jelöltről, akkor, akkor mi is nem hasonló lépéseken. Ugye volt egy etikai kódex az előválasztásnak értelmesen értelmetlenül, ezt ugye óhatatlanul te aláírtad, ugye hajdumáriának nem kellett aláírni, mert ő nem indult az előválasztáson. Ha az ember egy párttag, én sose voltam párttag, de ha az ember egy pártba belép, akkor a szó Virtuális értelmében, vagy nem virtuális értelmében aláír egy olyan blanketta szerződést, mint ami erről te itt most beszéltél? Tehát, hogy a magatartása az így alakul a jövőben? Hát ez minden pártnál eltér. Nálunk úgy működik, hogy van a pártnak egy alapszabálya, és aki belép a pártba, az azért az alapszabályhoz köteles tartani magát. Ez ügyben mond és valamit? És ez ügyben, ez ügyben általánosan fogalmaz az alapszabály. Mit mond? Tehát például, például azt mondja a Momentum alapszabály, hogy a a párt célja itt nem veszélyezteti mm. semeik tagunk, és, és nem sértheti meg semeik tagunk. Na most a párt célja az nyilvánvalóan egy olyan dolog, ami már, már jogi értelmezés, meg politikai értelmezés kérdése, hogy adott esetben mi, de én, én le tudom azt vezetni, hogy ha kormányváltás a célunk, akkor célunk minél több körzetben a győzelem, és aki ezt bármelyik, bármelyik párt jelöltjét veszélyezteti ebben a kérdésben, az a momentum céljait is veszélyeztetik. Magyar Luther Hajdu Mária a második posztjában arról ír, hogy a szekértábor logika meghaladását tűztük ki célul. Szomorú látni, hogy ezeket az elveket, amelyek én máig vallok, a pár elfeledte, és egy rövid távú cél érdekében elfterelően feladta, ebben ő téved, nem is kicsit. Hát Hiszen szerintem a kormánylátás az abszolút nem egy rövid távú cél. Tehát, hogyha akkor, akkor ő szerintem rossz mazit néz, hogyha hogyha ő ezt így látja. Ez nyilván most már rövid távon belül, reméljük, hogy megvalósult, de még ennek, ennek rettenetesen hosszú távú implikációi vannak, és, és reméljük, hogy, hogy, hogy, hogy ezeket, ezeket, ezeket tényleg véghez is vihetjük, amiket mondjuk az ellenzék már a saját programtervezetében egy fél éve kihirdetett. Én, én, én azt a ér, Tehát az egész... Az egész poszt kapcsán azt furcsálom, hogy ő, ő, ő, ő miért állítja be magát áldozatként ebben a folyamatban. Tehát szerintem minden pártak tudja, hogy, hogy ezek a szabályok. Itt az előválasztás, ami egy nagyon korrekt versenyt és, és vitát folytattunk le az összes többi jelölte. Tehát azt gondolom, hogy mi megmutattuk, hogy milyen az, hogy milyen egy kultúrált kampány, és, és ez most sajnos nem ebbe az irányba halad. Ez és a tiktak öm... le az a morál, ez, ez nagyon nem stimelt, tehát ez egy ilyen vicces felütés, és lesz neki egy ilyen drámai vége, itt valami megbicaklott, és rá kéne jönnöm, de őszintén megmondom, hogy maga Hajdu Mária legfeljebb azért érdekel, mert ott van a fürjes hajna, vagy hajna a tengelyben egyébként nem nagyon foglalkoztak. Hát soha, más, máskor nem hallottunk róla. De nagyon jól beszélsz, mert a másik dolog, ami eszembe jutott, de én ebben nem fetszöltem energiát, ha egyáltalán rájöhetnék, hogy ki volt az egyébként, aki ugye ezt felfedezte, vagy felfedezte, vagy valaki felhívta rá a figyelmet, és aztán bekerült valamiféle fűsodorba, ahol ugye aztán elkezdte élni az önálló életét, hogy vajon, euh, tehát hogy játszunk el azzal a gondolattal, hogy te is, meg én is közzéteszünk egy posztot a Facebook oldalunkon, te gyakran euh, posztolsz én alig, hogy az vajon mennyi idő alatt, és hogy kerül be a véráramba, de ez egy olyan próba, ami sok mindenre alkalmat ad, és sok mindenre nem. Te tudod, hogy ki volt az, aki először erre felfigyelt? Most így fejből nem, nem tudnám megmondani, talán az index volt az, amelyik egyik el, el, elsőként számolt be erről a hírről. Én, én őszintén azt gondolom, hogy a média működése, amennyit én láttam eddig belőle, és ez nyilván nem csak Magyarországon van így, hanem egy hanem máshol is a világban, azért a közéletben keresi a konfliktust, és, és nyilvánvalóan egy... Ezt, ezt te biztosan jobban tudod nálam, egy, egy belső konfliktus, hát az még izgalmasabb. Szóval hát én abszolút megértem, hogyha ez, ez néhány ember szerint hírértékű, de, de ha azt nézem, hogy, hogy ebben a posztban mennyi közéleti teljesítmény van, az, az azért nálam erősen az Jó, hát ez ugye vége. azért is érdekes, mert azért a második posztban benne van, hogy indíthattak volna más, tisztességesebb és igazmondásra hajlamosabb jelöltet az ellenzék oldalán. Azért ezek már a becsületsértést e, súroló jelentések, mert ugye az igazmondásra hajlamos az ugye a te közgazdász diplomáddal kapcsolatban erős túlzással, ha valaki így akarja látni, még igazda a tisztességedet, emiatt egyébként kétségbe vonni, ez már egyébként akár párbajra lehetőséget adna, ha az ember nővel egyébként párbajozhatna. Például a képviselőségére lemondott hajna Miklós utódját vadász Gábor momentumot, aki nem csak szorgalmasabb, de a hegyvidék ügye iránt is jóval elkötelezettebb, és akkor sorolja a virányos közösségi ház bezárásától a Bajorgizi Múzeum kertjének elhapolásaik számtalan ügyben keményen Filépet a fidesz szemben, és ennek ellenére mégis téged támogatnak. Igen, a testnevelési egyetem ügyében meg, meg a Lejfő utca ügyét meg inkább nem említette a Mária. Ezzel semmi gond nincsen, én nagyon örülnék, hogyha ő saját ügyeket is tudná említeni, amelyek az ő politikai teljesítményét Uh, mutatják be, de, de ha ilyenek nincsenek, akkor az sem gond. Uh, nekem nem vele van vitám, meg nem vele van párbajom, ha már ezt a kifejezést használtad. Én pontosan tudom, hogy itt, uh, itt ezen a választáson ki az ellenfél, és igyekszem a lehető legkevesebbet Jó. foglalkoznia az elterelő manőverekkel. Azt áruld el nekem, hogy maga a párt tette bármilyen lépést az LMP felé, hogy cselekedjön? Um, én beszéltem, beszéltem Ungár Péterrel ez ügyben, hogy uh, hogy mi ez a poszt, meg hogy kerülhetett ki. Ő mondta, hogy utána néznek, ennyi történt közöttünk. Tehát euh, én, én azt gondolom, hogy a pártoknak, mindegyiknek megvan az az autonómia, és megvan az a belső kontrollja és belső mechanizmusa, hogy az ilyen esetekkel foglalkozik. Ugyanúgy, ahogy euh, mi mondjuk foglalkoztunk, beszéltünk, azt hiszem két hete, de lehet, hogy már az előtti alkalommal mondjuk Ferencváros esetéről, Ugyanígy szerintem, ahogy akkor nem kellett Baranyi Krisztinának nekünk szólnia, és nem kellett tolba mondania, hogy milyen döntésnek kellene születnie, szerintem a korrekt szövetségesi magatartás. Oké, okay, de arra emlékszel, hogy ez a történet hogy zárult? Köztünk, Péter? Nem, nem, Ferencvárosban. Ferencvárosban? Um, Úgyhogy... Hogy? Igen? igen Úgyhogy Krisztina hogy? kiposztolta ezt, de a mi képviselőink vállalták, hogy hogy visszavonják ezt a posztot, vagy mire De gondolsz, nem, ezt követően rú? a közgyűlésen nem szavazták meg az fizetés fizetésemelését. E és ezt Baranyi Krisztina rendkívül szomorúra utána beszéltem is vele, ez talán csütörtökön volt a képviselőtestületülés, és pénteken beszéltünk, de lehet, hogy péntek, igen, így emlékszem rá, tehát vagy szorítottunk időt, nem volt előre betervezve, e nekünk nagyon sajátos viszonyunk van, ugye elsősorban abból adódóan, hogy még a vácskaiféle időszakban jött létre a mi kettőnk ismerettségeid nem, nem egy igazán sík terepel jött létre, hogy ilyen eufémisztikusan fogalmazzak. Aha. Uh, és ugye az ő elmondása alapján, ahogy az emlékezetemre hagyatkozom, a képviselők megmondták, hogy ez válaszreakció arra, hogy ő viselkedett. Uh -huh. Um, ez a része nem jutott el hozzá. Igen, tehát, hát akkor a, csak, akkor, csak hogy mik szépen. vannak, és, és hogy, hogy kell vigyázni. Uh, és hát itt is hihetetlen érdekes, én a saját műsorommal kapcsolatosan nem olvasok kommentárokat, de másoknál igen, nézem a hatásmechanizmust. És uh, Várnai László, aki egy... Um, azon gondolkodom, hogy vállaljam -e ezt a kifejezést, vagy sem, de hát ha már gondolkodom rajta, akkor el van döntve, az egyik legprofessionálisabb sakája a közéletnek az első talán, aki megszólal, és azt mondja, hogy hát bizony, ugye milyen rosszul esik az elkötelezett, sokat dolgozó tagnak. Emlékszel, te is kiállhattál volna mellette Manno de Lassa, mindenkit utolér az LMP beriája, marad ungár, smog, keresztes pártagnak a többi néma csend, ahogy az emberből egy ilyen történet kapcsán nem a lényeg, hanem a saját sérelme jön elő. Nagyon-nagyon tanulsz. Ez, nagyon a, ez ugyan az a Vármai László, aki civil zugló? Ő, és, ő, ő, aha. ő, ő, ő. Vele, vele még kevésbé ismerjük egymást. Okay, Oké, nemben van, csak azt mondom, tudom, hogy mik vannak, vettem. és hogy kell vigyázni, igen, hogy ezt otthon igen, mondták. Igen, igen, igen, igen, igen. Én egyébként, amennyire tudom vele az zuglóban, nem rossz az együttműködés. Tehát nem tudom, hogy itt nálam milyen konkrét sérelmek vannak. Nekem ez inkább úgy tűnik, mint hogyha neki az LMP irányában lennének ilyen sérelmei, és, és... És nem az én irányomba, szóval. Ez, ez már tényleg nem egy olyan ügy, amiben amibe én bele tudnék szólni. Nem is kell, e, ami a médiát illeti, abban te a legutóbbi beszélgetésünket megörökítetted, és e, ott is voltak kommentárok, ezeket is elolvastam, és e, kovási József azt írt, hogy azért ezzel a fiala interjúval nem ártanak is kicsi óvatosabban bánni. ellenezik. ott meg igen. Ellenzéki körökben én nem igazán dicsekednék vele, egy politikusnak nem muszájál mindenhova elmenni, ahova meghívják, és akkor itt van a 444.hu a Rényi féle cikk, ez a baloldalinak látszó médiacsoportot tolnak állami hirdetésekkel, Rogán, nem tudom, ez még tovább tart a cím, és én írtam neki tegnap, de nem válaszolt. Azt írtam, hogy miért kellene ezzel a fiala interjúval kicsi óvatosabban bánni. Ami Miller László beírását illeti, avval azért nem törődnék, mert ő vele egy hosszabb történet van, ahol ő olyan elhajlásokat engedett meg magának, amelyek nem összeegyeztethetők az én morálommal. Így aztán arra inkább nem térnék ki Belejt, vagy egy ilyen egészen költői posztot tett közzé. Az lmp nek van talán médiája, a Momentumnak van-e médiája? A Momentumnak biztosan nincs médiája. Kéne, És hogy legyen? Hát én, én, én azt gondolom, hogy egy normális országban a pártoknak nem kellene, hogy legyen médiája bármelyik. Mennyire abszurd, hogy a, a, a pártoknak van médiája Magyarországon? Szerintem ez, ez, ez, ez sajnos a, a rendszerváltásnak az egyik ilyen egy ilyen rossz maradványa, tehát uh, kialakult az a rendszer, hogy ha az egyiknek van, akkor a másiknak is kell, és, uh, és ebben, ebben egykor egyébként ugye a Fidesz volt hátrányban, Igen. aztán uh, a fokozatosan nyilván felépítették maguknak, és most már, most már az ellenzék van hátrányban, de hát az ellenzéki oldalon is van több olyan oldal, amiről azt lehet mondani, hogy akár egyik vagy másik párt az köthető, azért uh, itt nyilván mindig van valamennyi tehát ez nem egy direkt párt média most nem, nem tudom fejből melyik országban de talán Németországban van az hogy a pártoknak és a pártalapítványoknak közvetlen tulajdonában is állhatnak különböző társaságok ez Magyarországon azért nem mondható el ettől még én azt gondolom, hogy egy jobb országban élnénk, hogyha hát ugye a szabad alapítványnak a volt, volt részed emlékezetem szerint a népszabadsághoz Um, ezt nem tudom fejből megmondani. Ezt nem tudom fejből megmondani. Uh, az, hogy ez te, mondjuk a te megszólalási lehetőséget, ha te meg akarsz szólalni, uh, akkor ahhoz mit veszel igénybe? Van valaki a pártban, vagy te közvetlenül? Ugye tisztázzuk, én téged hívtalak, tehát ez volt a megismerkedésünk módja. Igen, nálunk van a párton belül um, egy kettő ember, aki sajtóval foglalkozik, kifejezetten sajtóügyekkel foglalkozik, de ez, ez azért nem azt jelenti, hogy, hogy nekünk van médiánk, és azt gondolom, hogy pont az a különbség, hogy um, nekünk, nekünk kell azért dolgoznunk, hogyha valami, valami, valamit csinálunk, valamiben véleményünk van, valamiben állást szeretnénk foglalni, akkor, akkor abban meggyőzük a sajtórálemás képviselőit, hogy, hogy erről számoljanak be. És én azt gondolom, hogy ez, ez, ez a normális, hogy a politikusnak a, a nyilvánosságért is önmagában küzdenie kell. A nyilvánosság nem egy, nem egy adott tényező, hanem azt ki kell érdemelni valamilyen módon. Érdemes egybevetni a te kampány lehetőségedet Füries Balázs kampány lehetőségével, és természetesen nem kihagyva Kovács Gergelyt. Szerintem nagyon-nagyon szerintem más lehetőségeink vannak. Neki nyilván sokkal több erőforrás van. Üm, és, és, és én ebből, kezd, ebből, ebből kiindulva tudom, hogy ez, ez, ez ha, ha ilyen nyersen nézem a számokat, akkor ez nekem egy hegymenet, de, de én azt gondolom, hogy nem ez fog számítani a végén. Tehát valószínűleg egy csapatépítőre többet tud elkölteni, mint amennyit én az egész kampányra. Ettől még uh, én, uh, én azt látom, hogy itt a közhangulat az, az bőven a, a mi javunkra dolgozik. És Kovács Gergő? Kovács Gergőnek szerintem nincsen annyi uh, anyagi lehetősége megforrása, tehát azért az összevethetetlen Füriákban. Az ő eredménye az minek a függvénye lesz? Az ő eredménye szerintem elsősorban annak a függvénye lesz, hogy az, amit egyébként ő is mond uh, néhány interjúban, hogy listán mindenképpen szavazzanak a kutyapártra, egyéniben pedig, főleg a csatatér körzetekben akár szavazhatnak a közös egyéni jelenetekre is, ezt ő maga is mondta szerintem párszor. Szerintem ez, ez ettől fog függeni, tehát nyilván, hogyha ha a kutyapártszimpatizások... Egy egyéniként ez ugye, ez ugye a egyéniként azt mondta, szavaz, én, hogy ne szavazzanak, hanem akár szavazhatnak a... az én körzetemben, meg a mi körzetünkben ezt kifejezetten nem mondta, de általánosan mondta. lenne. Jön, lenne, így, igen, igen. De, de, de viszont én találkoztam például a Fudán ö, gyűjtés során több olyan passzivistával, akik maguk mondták, hogy, ö, hogy ők úgy terveznek szavazni, hogy egyéniben a közös jelöltre, és országosan a kutyapázt Szerintem itt is ez lesz a meghatározó. Tehát, hogyha ha, ha sokan azt gondolják, hogy ilyen taktikai módon szavaznak, akkor, akkor a Gergő nem fog sok szavazatot kapni egyéniben, de hozzáteszem, ettől még a listán bőven kaphat, és nekik a leginkább azt számít, hiszen azáltal kerülnek a parlamentbe. Ha kevesebben szabadnak így, akkor, akkor ő több szavazatot kap egyénibe, de annyit biztosan nem fog, hogy, hogy ő nyerje ezt a választást, és ezt, ezt ő is tudja szerintem, hogy ezt a választást itt vagy, vagy Füriás Balázs, vagy a Miklós nyeri. Azt kérdezem tőled, hogy... Közben kiment a fejemből, de előbb-utóbb csak visszajön, hogy. Ja igen, hogy a, a furies hajna vitával mi a helyzet? Hát azóta is várunk rá. Itt azért elindult egy üzengetés, és én azóta is leginkább ezt látom. Én kaptam kettő megkeresést e-mailen keresztül, különböző szervezetektől, meg egyet telefonon is, hogy, hogy ők is szervezői lennének egy ilyen vitának. Most, most nem akarom ezeket mind megnevezni, de én mindegyikre már igent mondtam. Tehát én azt tudom ezzel kapcsolatban jelenleg leszögezni, hogy négy különböző uh, megkeresésem uh, volt már a vita kapcsán. Ebből egy maga volt fűries balázs, ugye? És én mindegyik vita megkeresésre igent mondtam, de eddig még egyik sem jött össze. Szóval, uh, szóval itt, uh, itt szerintem ne csak azt nézzük, amit mond a másik oldal, hanem azt is, amit csinál és én azt látom, hogy Fűriás Balázs most, most kivár, és valamennyire időhúzásra játszik. Ugye ő maga is mondta, hogy majd ráér az ajánlás gyűjtés után. Körbefutott az interneten, az atv megjelent listaállítás az MSZP és a párbeszéd nem vett részt a legutóbbi hatpárti egyeztetésen. Ezen az egyeztetésen te a Momentumot? Ezen az egyeztetésen én nem vettem részt. Én utoljára ilyen egyeztetésen kb. három hete voltam, Igyekszem, uh, igyekszem minél több időt szánni a körzetben való munkára, és ezért nem minden ilyen egyeztetésre megyek el. De valaki volt a Momentumtól, gondolom. Természetesen. Konkrétan párstárnoki szinten képviseltük magunkat, ahogy a többi párt is. Tehát uh, Donált Anna is vett többek között. Az De meg is két párt nem megy el? Hát uh, szerintem sem korrekt ez a helyzet, meg szerintem sem... Uh, Tesz ez jót az együttműködésnek, hogyha így alakul. Nyilván, uh, nyilván ők tudják, hogy ez, ez miért alakult így. Én bízom benne, hogy ezt minél hamarabb folytatni tudjuk, és, uh, és egy következő Jó, de alkalommal is. ez nem igazolatlan eljön. hiányzás. Szóval a kérdés az, hogy ez nem egy potenciális hajdumária története, hajdumária nem. nélkül. Annál én azt gondolom, hogy minden pártban uh, sokkal több fegyelmezettségre van ne, és de de több de de. elnézést, van. hogyan lehet fegyelmezetten nem elmenni? Hát meghozták ezt a stratégiai döntést. Értem, hogy, de Hajdu márja meg meghozta egyetőt. azt a stratégiai döntést. Tehát itt, itt tehát érted, most lesz vég a beszélgetésünknek, de itt, itt zördülünk össze, mert mi a különbség fegyelmezetlenség tekintetében, ha ez egy fegyelmezetlenség? Van egy statutum, egy leírt vagy nem leírt statútum nem elmenni, arra hivatkozni, hogy Karácsony Gergely síel. Igen. Um, azt szerintem se jó kifogás, hogy sír, hiszen a párbeszédnek van másik társára is, de ettől függetlenül egyrészt én ezt a vitát nem a nyilvánosságban szeretném lerendezni. Ki szivároktatott vajon? Ez egy nagyon jó kérdés, ez egy nagyon jó kérdés, ugye ez nem az első szivárogtatás volt, én, én azt gondolom, hogy bárki is teszi ezt, ez, ez nem segít az ellenzékügyének, tehát uh, nem, nem ettől lesz, egyetlen plusz szavazata sem lesz az ellenzéknek, az ilyen és emögött e mennyire húzódik jó. meg az, hogy az MSP és a párbeszéd, illetve a Momentum egymáshoz viszonyított befutó listás helyének száma okoz egyebek között feszültséget? Nem, szerintem ez nem okoz feszültséget. Amennyire én tapasztaltam, a Momentumnak a listás helyekkel kapcsolatban megfogalmazott álláspontját öö, mindenki azért. Ezzel kapcsolatban én nem nagyon látok vitát, nem látok olyan szerepőt, aki, aki azt mondaná, hogy mondjuk ami itt a sajtóban meg lett írva, hogy 8, 8 listás hely járhat a Momentumnak a befutó listás helyek közül, hogy ez, ez, ez bárki itt vitatná. De, de hogyha vitatni akarja, akkor vitassa felőlem, az biztos, hogy nem a, nem a nyilvánosságban kell ezt lerendeznünk. Ugye most kezdődik a kampány szombaton? Szombaton indul hivatalosan, igen, azért egy milliárdot elköltöttek már a, a, az aktuális média, meg a, meg a Megafon, meg ezek kérdetése, szóval valójában már egy éve tart a kampány, de hivatalosan most indul. Csak számolok, uh, hogy mennyit kell összegyűjteni? 500 ajánlást kell itt összegyűjteni a választókerületbe. Mi rengeteg helyen kint leszünk aznap, tehát reggel 9-től a kerület rengeteg pontján lehet nálunk aláírni. Én nagyon bízom benne, hogy már az első nap meg lesznek az aláírások. 7-7 van hátra, hogyha jól látom. Uh -huh. 50 nap február 12-től kezdve, igen. Uh én azt gondolom, hogy ez nem lelkiismereti kérdés, hogyha minden héten van Füriyes Balázs, és te két hetenként, akkor az nincsen jól. Úgyhogy akkor maradjunk abban, hogy a jövő héttől kezdve, amennyiben ez neked is megfelel, akkor minden héten 7.40-kor hívnálak téged, pontosabban 7.41-kor, mert ez pont 12. Tehát akkor innentől kezdve egészen a választásig, minden csütörtökön 7.41-kor hívnálak. Nekem ez megfelel, köszönöm szépen. De te is úgy gondolod, hogy ez így korrekt. Szerintem ez így nagyon korrekt, persze. Nagyon persze. nem kell, hogy korrekt legyen, mert már szinte fosztóképző. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én is. Innen Szia. Jön. És kiderül, hogy tudom -e kívül a Gyorgy Igen. Képzeld el, ezt fejből írtam be. Na hát ez csodálatos. Hát hogy csodálatos azt nem tudom, de kíváncsi voltam, mert kicsöngött, tehát bennem volt az aggodalom, hogy ha te nem leszel, akkor majd valamit kell mondanom, hogy elnézés, és arra nem lehetek büszke, de de ez, ez most így, így, így alakult. De én én vagyok. Megkapod azt, amit kis Ambrus tegnap, hogy Kérdés nélkül, mi az, ami egyébként, ha ülnénk ott a promenádban, ahol gyakran szoktunk ülni, vagy máshol ott a Mamut környékén, akkor azt mondanád, hogy téged ez foglalkoztat, ami a Városliget zrt a Városligetet illeti, ha nem magánéleti, most magánéleti dolgokról nem fogunk beszélgetni. Hát most leginkább a Néprajzi Múzeum kiállításai foglalkoztatnak, mert az, ami abszolút itt pattog előttünk, meg az Operaháznak a befejezése. Ez a kettő, ami most 24 órába kitölti a gondolatot. A... Megmerjem kérdezni, hogy melyik áll jobban? Versenyeznek egymással. Akár minden, akár onnan nézzük, versenyeznek egymással. De hát ez egy ilyen sporták, tehát határidő előtt mindig egy kicsit izgalmasabban. Mi a határidő? Kérkünk. Hát ugye a Néprajzi Múzeumra azt mondtuk, hogy itt március közepe végén elkészül, és a nagy közönség számára is kinyitja a kapuit, és az opera esetében pedig, ha a honlapot böngészi az ember, ott bizony március 14 étől kezdve már előadások vannak, és eladott jegyek, úgyhogy most fel kell készíteni az épületet erre. Úgyhogy te most amit... egyfolytában Orbán Viktorral fogsz találkozni? Én nem tudom, hogy kivel fogok találkozni, én most ebben a másodpercben kivitelezőkkel találkozom uh, folyamatosan, és velük egyeztetek arról, hogy az utolsó finom hangolásokat hogyan tudjuk elvégezni. És azért meg kell, hogy mondjam, hogy elég régóta üzem ezt a sportágat, de azért az utolsó egy-két hónap izgalma semmihez sem fogható. Tehát ilyenkor azért. Az Kapaszott az avatotlan... vagy inkább őszhöz? Mindkettőt egyszer tudom produkálni ebben a, ebben a pillanatban. De az a helyzet, hogy ha az ember ilyenkor belép ezekbe az épületekbe, és nem szokta a szeme azt, hogy hogyan is néz ki egy kisebb vagy nagyobb építkezés a befejezés előtt néhány héttel, mert itt most már hetekben mérjük az időt, vagy néhány nappal, akkor azért azt is gondolhatja, hogy innentől még legalább egy év, mire ez alkalmas lesz arra, hogy elkészüljön. Tehát ez nem tesz jót se a kopaszodásnak, se az őszülésnek, de a viccet félretéve én soha ilyen mennyiségű emberrel nem találkoztam, mint ami az operaházban most dolgozik, tehát van olyan pillanat, amikor 1200-1300 ember dolgozik egyszerre az operaházban, ami egy olyan komoly logisztikai Jézus és organizációkben Ez gyakorlatilag azt hiszem, hogy nem lehet végig menni a folyosókon. Tehát a, az operaházban ugye 1000 van. Hány? 1000 szék van nagyjából, 900 valamennyi. Tehát, egy 200 hát, néző a folyosókra szorult. Pontosan. Igen, igen, igen. igen. igen. Hát a bal egy komplet balettkar <gül> euh, még, a, még a folyosón euh, már fel, de ez egy hatalmas és Azt hatalmas állult el épület. nekem, hogy azt egyébként, hogy melyik intézményt kinyitja meg, abban nektek van valami szerepetek, vagy az, az, az, az nem Városliget Zrt feladat? Hát a Városliget Zrt saját épületei tekintetében mi természetesen teszünk felkéréseket, és aztán mi tervezünk, és aztán így vagy úgy alakul. Tehát, mert gondolom, de... hogy mind a két intézmény Noblis, ahogy ezt otthon mondanak, előadót fog kapni, mert a zeneháza az ugye egy, az, egy, az egy szimbolikus esemény volt, a néprajzi Múzeum az másféleképpen szimbolikus, az operaház pedig harmadik féleképpen. A Néprajzi Múzeumnál is ugye el lehet mondani, hogy sose volt még sajátja, benne van a Kossuth tér felszabadítása, mennyiben a Kúria épülete, benne van az a hihetet, tehát az, a, az, a, az, a, az, a, az az épület, ami nem a Fujimoto, hanem egy, egy másik egészen meghatározó épülete lesz Budapestnek, és amelyhez most éppen úgy viszonyulnak, hogy ez az ellenzeneháza, de ez még változhat, tehát azért ezek mind, mind, mind, mind a kettő azért nem csak sok munkát ad, majd amikor át fogják adni, akkor szintén nagy érdeklődésre fog számot tartani. Ez az opera személyében egy léptékébe 50 milliárdos beruházást, a Néprajzi Múzeum tekintetében egy, egy léptékébe szintén 50 milliárdos beruházást tisztelhetünk. Szóval azt gondolom, hogy itt most nyilván ez tokkal, vonóval együtt minden tartalommal az egyikbe. De milyen van... szerencsét van, hogy az operaházat azt nem te üzemelteted? <gül> Hát ez, ez különös szerencsé, de azt hiszem, hogy nem az én nem, nem elsősorban az én szerencsém, hanem Azoknak a szerencséje, akik majd az operaházba a, a kiváló operákért mennek, azoknak még nagyobb szerencse, hogy nem én üzemeltetem, és főleg nem én rendezem a, az operákat. Hát egy beláthatatlan a jövő, de azt látom, hogy egyébként az idő némileg nekem dolgozik, nagyon sok szempontból nem, de néha igen. Mert ugye a Liget Budapest Facebook oldalán felfedeztem február 6-án 1356 perc újdonság, vezetett séták a Városligetben, és ha visszaemlékszünk, kettőnk történetére, még ráadásul ez egy hangzó történetet, ennek mások is lehettek főtanúi, hogy van vezetett séta a Városligetben, abban egyezünk meg, hogy ez egy forradalmi változás ahhoz képest, mint amikor az ember attól tartott, hogy egy ilyen séta milyen provokációkra adhat alkalmat, és ennek következtében inkább ne legyen, mint legyen, most pedig még az időtartama, hova kell menni, egyebek, miről szól, és már csak a jó idő hiányzik hozzá, de ahogy én néztem az előrejelzést, a jó idő is, legalább hőmérsékletileg meg lesz hozzá. Én nagyon bízom benne, hogy ez egy népszerű program lesz, tudod, az a helyzet, hogy... Hát még hogyha készen lesz az egész. Az én ö, helyzetem az egészen speciális ebben a ö, dologban, mert ha én belépek egy épületbe, akár elkészülte előtt, akár elkészülés után, vagy a ligetbe, bárhova megyek, akkor nekem az a... Dolgom és feladatom, hogy én észreveszem a különböző hibákat, és ugyanígy a kommunikációs térben is nyilván az én feladatom az, hogy monitorozzam azokat, akik valamiféle kritikát fogalmaznak meg a kapcsolatban, és megpróbáljak erre szükségszerűen vagy reagálni, vagy nem reagálni, vagy választ adni, akár egy ilyen beszélgetés keretében, mint ami veled zajlik. De azért van egy, egy relatív nagy tömeg, akik a játszótérre járnak, vagy akik most az elmúlt időszakban, meglátogatták a magyar zeneházát, valami egészen hihetetlen rohamot kell kiállni, de azért erre nagyjából számítottuk. Akik se pró, se kontra nem tüntetnek a liget mellett vagy ellen, nem emlékeznek eredettörténete, nem is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hanem alapvetően szeretik, és ez alapján alakítják ki a saját véleményüket. Ez a séta nyilván számukra fog egy csomó izgalmat tartalmazni. Igen, Tanap Dobrev Klára volt a vendégem, és kérdeztem tőle, hogy történe, történe, nem történelméletlen a kérdés, hogy ő, ha meg lehet volna híva, illetve mit gondol Karácsony Gergelynek a reagálásáról, ő egyet értett vele. Bármint, hogy nem elmenni, vagy Igen, ő... igen, igen. De hát nem, az meg az is történt. írták az újságok, nem, nem ez volt a tegnapi nap legfontosabb híre, de hát ugye a Városliget kapcsán. Nekem a Nekem a vár, tehát ez a Magyar Zeneháza átadója, akkor is egy forradalmi dolog, hogyha nem mindenki akar velem ennyi bőrt lehúzni erről a történetről, miközben én nem gondolnám, hogy ennyi bőr, mert ugye az, ami most van, azt még egy dolog fogja tetézni, és a, a, a Néprajzi Múzeumát tekintetben mennyiség és nem minőségi, amikor kész lesz. Tudom, semmi sincs kész, de amikor elvileg már csak kapavágást van, és más nem, és akkor, akkor kezdődik el az az időszámítás, amikor kiderül, hogy az, amiről te beszéltél, az tényleg bekövetkezik -e egyszer, és ha igen, az mennyi idő? Lehet egy hét, két hét, öt év, tíz év, száz év, vagy soha. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy érdemes egy tavaszi napon majd kilátogatni a Városligetbe, mert ugye azért a ligetnek a szezonalitása az nagyon fogható, tehát ha nem a szimbolikus térről beszélünk, mint városliget, hanem a valósággal beszélünk, akkor a látogatóknak a jelentős része a ligetbe azért a tavaszi, nyári, őszi időszakba érkezik, és érdemes megnézni, hogy hogyan használják a városligetet az emberek. Azt gondolom, hogy ez lesz ennek a bizonyos pudingnak a, a legaktívabb próbája. Igen, de hát ennek ugye vannak fokozatai, ugye mi még beszéltünk akkora, amikor a Radnóti Sándorféle poszt megjelent, és ott kialakult egy vita, aztán volt a főpolgármesternek egy meglehetősen szerencsétlen megnyilvánulás, aminek kapcsán aztán elnézést is kért, aminek ugyanakkor a, a politikai térfél másik oldalán való kihasználása messze túlmutatott azon, mint amennyire szerencsétlen volt ez a kifejezés, és a kommunikációs térben ez nem használ a Városlégetnek, bár anyukám azt mondaná, hogy publicity is publicity just a same, de hát azért ez még sincs teljes mértékben így. Érdekes pillanat ez a mostani, és ez egy hosszú pillanat, és mindenféleképpen elmozdulás arról a pontról, ahol korábban volt nagyjából mikortól lesz látogatható, vagy az átadás után egy belátogatható alá is várik a Néprajzi Múzeum? Igen, tehát az a helyzet, hogy uh, ugye uh, időszaki kiállítás sokkal és több kulturális térrel nyit a Néprajzi Múzeum. Uh, a nagy közönség számára ez március vége április elején lesz elérhető. Pontos dátumot akkor fogok tudni mondani, amikor uh, már látjuk a megnyitónak az időpontját, Tehát nyilván itt a Néprajzi szakmának és nagyon sok mindennek meg kell felelnie. Hogy ez, ez egyben van. azt is jelenti, hogy akkor maga a költözés az befejeződött, vagy annak a zömei már onnan múlt időben írható le? Gyakorlatilag igen, gyakorlatilag igen, tehát ugye a, a műtárgyaknak egy jelentős része költözött az Országos Múzeumi Raktározási és Restaurálási Központba a Szabolcs Az megtelt? Teljesen még nem telt meg, de, de, de folyamatosan folyamatosan telik. Ugye óriási munka zajlik ott, tehát hogy tényleg egy, egy ember feletti, hát itt, itt több mint 600 ezer műtárgy az, ami beköltözik és beköltözött a Szabolcs utcába, úgyhogy nekem minden hétfőn van ott egy egyeztetésem, és akkor látom, hogy hogyan kelt életre ez az egész intézmény. A kapacitásának mekkora része van már kiasználva? Én azt gondolom, hogy 90% fölötti, tehát hogy a raktárkapacitásnak is a 90%-a van, ez, erre most nem tudok pontosan válaszolni, de hát ugye ott tényleg több száz ember folyamatosan dolgozik, restaurálnak, raktároznak, kutatnak, tehát hogy ez egy, ez egy nagy ökoszisztéma, ami létrejött ott a, a Szabolcs utca és a Vágány utca között, és a parkot is egyre többen kezdik birtokba venni, úgyhogy látom, hogy a... Ugye ott egy 13.000 négyzetméteres új park jött létre, és kifejezetten kedvelik az emberek. Tömeg nincsen, de egy. egy ja, most a szabadságszönyről van így van, így van, így van. Um, van még egy. Igen. Uh, mert aztán ugye itt is voltak óckodók, meg bóckodók, meg különböző szavak, amelyek nincsenek is a magyarban. Uh, február 2-a magyar zeneházak környezetében folyó parkfejlesztés most zajló ütemében, hamarosan az épület közelében mozgásérült, parkolóhelyeket is festenek, ugye szó érte a ház elejét, hogy a parkfejleszt a magyar zeneháza környezetében nem alakult úgy, mint ahogy egyébként az elvárható volt, mondva, hogy az egyik elkészült, a másikban pedig munkálatok vannak. Behetjük ezt a környezetét való aggodalomnak vehetjük ezt hokmecolásnak, vagy mindenben hibátkeresésnek. Mi ez, amiről szó van? Egy félreértés, amiről szó van, tehát az a helyzet, hogy ugye a parkfejlesztés a Magyar Zeneháza környékén 90%-ban befejeződött, de ugye 100%-ot akkor tudunk majd mondani, amikor már a Néprajzi Múzeum oldalán is, tehát a Rondó felőli oldalon is elbontásra kerülnek a kerítések, és ott is át tudjuk adni ez is az elkövetkező két hónapban meg fog történni a park felületet, ekkor tudjuk az ott lévő utaknak a keresztmetszetét véglegesíteni, és bár a Ligetben továbbra is cél az autómentes Városliget programjának a megvalósítása. Igen, ezzet, külön cél, lesz, hogy hogy egy emissziós zóna jöjön létre a Városligetben, de természetesen, ahogy az intézményeknek legyen szó a Vajdahunyad váráról, vagy a műjékpályáról, az intézményi ö, beszállítását meg kell tudni oldani, tehát oda be kell tudni juttatni a műtárgyakat, vagy éppen a büfébe a szendícseket, ugyanilyen formában a mozgássérült parkolókat, ha ugye, emlékezhetnek sokan, hogy mi a Városligetben, a parkfejlesztések közül szimbolikusan is előrehoztuk a vakok kertjét. És igen. ez nem véletlenül történt így. Ö, szerettük volna, hogy a Kutyás élménypark, a vakokkertje és az ifjúsá sportájával is kifejezni, hogy Mindenki fontos a Városliget fejlesztésében, de az esélyegyenlőség a környező kutyások igényeinek a kiszolgálása és a környező iskolák sportolási igényének a kiszolgálása, ez egy szimbolikus dolog is túl azon, hogy a Városligetet meg kell újítani, úgyhogy az esélyegyenlőség végig fókuszban van. Dolgozunk is együtt olyan független piaci cégekkel, akik kifejezetten az access for You esélyegyelőségi szempontból vizsgálja az intézményeket is, és a parkokat is, hogy megkapjuk azt a minősítést, ez mindenki számára elérhető, és ennek keretén belül felfestésre fognak kerülni az nhz azok a mozgássérült helyek, amik tényleg biztosítják a mozgássérültek számára is, hogy azt az épületet, ami belül egyébként biztosítja az esélyegyenlőséget, azt megközelíteni is lehessen, hiszen nem elvárható, hogy valaki a mély mondjuk egy ködös februári délelőtt kerekesszékkel el tudjon jutni az ahhoz nem annyira közel lévő. Oké, de ha már itt tartunk, akkor most azt jutottad az eszembe, hogy maga az az elektronikus rendszer, amiről te beszéltél, ami ugye nem csak az üzemeltetésben, hanem adott esetben a parklátogatásban is jelentkezik, az mikor lesz meg? Tehát amikor lesz egy olyan, lehetőség, amikor az ember több helyre kedvezménnyel mehet? Ez a program már most létezik, ez a Liget Plus néven fut. Ennek a reklámozásában még van tartalék, azon kívül, hogy elérhető a Városliget ZRT-nek a, a honlapján, és kint a Ligetben is fizikálisan több helyre kiragasztottuk, de amiről te beszélsz, az az összetett kedvezmény hogyha valaki a, a zeneházában jegyet vásárol, az kedvezményt kapjon a parkolóban, vagy hogyha valaki... Hát vagy kedvezményt kapjon legközelebb ugyanebben a sétában a Néprajzi Múzeumban. Itt pontosan így van, vagy pedig jön a, a, a sportpályákra, az öltözéssel kapcsolatos lehetőségek megnyílnak számára. Ez a Liget Plus program keretében már elindult, ebben folyamatosak a tárgyalások, éppen most egyeztünk meg azt gondolom, hogy már a részletekben az állatkerttel, tehát ő is részese lesz. Úgyhogy próbáljuk ezt az egész ligeti ökoszisztémát. Ugye azért ne felejtsük el, hogy itt 99 hektárról beszélünk. A, a, a, a teljes ötödik kerület az valamivel nagyobb, mint két és fél hektár. Tehát én most nem állítom, hogy a két és fél, vagy majdnem három hektár, ötödik kerület az nem lenne nagyobb a ligetnél, csak az összemérhetőség szempontjából azok kedvéért, akik akik ritkábban járnak a ligetbe, hogyha valaki szeretne az ajtósi Dürer-sor és a Dózsa-György út sarkáról eljutni a biodóm irányába, tehát keresztbe az egész ligeten, vagy a másik, másik oldalról, a szép művészeti múzeumtól szeretne eljutni a leendő magyar innovációházának a területére, akkor azért az egy alsó hangon 20 perces séta, hogy keresztül menjen a város Ligeten. Tehát, hogy ez az egész ökoszisztéma hogyan tud egyben élni, mivel van szinergiába, ez a mi üzemeltetési és fenntartási feladatunknak a következő fázisa és az egyik legfontosabb dolog, hogy ez az attrakció valóban együtt tudjon élni és működni. Ugye lehet látni az ellenzéknél különböző projekteket, különböző projektnek különböző felelősei vannak, ki mit gondol a jövőről, hogyha nyernek a választáson. A kérdés az, hogy a városügyezőértének e tekintetben van-e önálló mozgástere, vagy a felügyeleti szervnél foglalkoznak ezzel, mert hogy a miniszterelnök zeneházában elmondott beszéde egyértelművé tette, hogy Cezura, hogy cezúrák, nem tudom, hogy a Cezúrának van -e egyáltalán többes száma lesz az áprilisi választások után, ami akkor is jó, hogyha e, a Fidesz nyer, és akkor is jó, hogyha nem nyer a Fidesz, e, annak függvényében, hogy éppen e, ki mit szeretne a jövőt illetően, de ennek most már nyilvánvalóan kihatása van a városlégetre is, és ezt a szó jó vagy rossz értelmében élvezi vagy elszenvedi a városliget zérté, mint ennek az első embere, neked e van bármi dolgod, vagy olyan vagy, mint egy Néző, aki várja az eredményt, és az eredménynek megfelelően fog majd viselkedni, azt követően, hogy lesznek a választások. Ugye itt most nem csak a Magyar Nemzeti Galériáról, hanem olyan kerítések fenntartásáról vagy elbontásáról van szó, amit Orbán Viktor A okból bontana le és építene valamit a helyére, Karácsony Gergely pedig B okból bontaná le, és a jelenlegi elképzelés szerint parkot létesítene ott. Neked ezügyben nem azt kérdezem, hogy nyilvánítsd a véleményt, mert hülye nem vagyok, hanem azt kérdezem, hogy neked ezügyben van-e bármilyen feladatod, van-e bármilyen megkeresés, vagy ha van megkeresés, akkor azt mondod, hogy nem aktuális, vagy máshova irányítod CDEF. Ez ebben én egy végtelenül kényelmes helyzetben vagyok, mert azért a Városliget, ZRT, az a vonatkozó jogszabályok elsősorban a kormányrendeletek alapján kijelölt úton mozog és halad. Tehát mi azért attól radikálisan eltérőt, amire a kormányfinanszírozást ad, és amihez feladatot rendel, az, az Ó Buda János könyvek szerint nem szerencsés, hogyha csinálunk. Tehát, hogy mi azért alapvetően ezzel a feladattal foglalkozunk, ez egy relatív e, egyenes utat jelöl ki számunkra, hogy ezt csináljuk. Hogy vannak-e bizonytalanságok a jövő tekintetében? Vannak nyilvánvalóan, és ilyen szempontból nyilván az április harmadikai választások az egy fontos e, időpillanat lesz a Városliget ZRT életében is, e, hogy mik lesznek azok a feladatok, amit csinálni kell. Ugye, e, itt elég régóta beszélgetünk a, a Liget projektről, és nyilván ennek leginkább a nagy közönséget érintő és a közönségforgalmat is vonzó részprojektjeiről. De azért azt látni kell, hogy a Városliget ZRT-nél mégiscsak léptékében dolgozik 200 ember. Ezek között vannak beruházók, vannak üzemeltetők, olyan is van, aki a fűnyírásért felel, és van olyan, aki a idős falápolási programért, és van, aki azért, hogy a játszótér minden reggel ugyanolyan állapotban nyisson ki, ahogy előző este be zárni, és ki legyen javítva minden hiba, mint ahogy az is, hogy a Magyar Zeneházának a világítási rendszere rendben legyen, és van olyan, aki pedig azért felel, hogy a Népranzi Múzeum befejező munkái legyenek. Azért itt látni kell, hogy nekem cégvezetőként azért van ebben egy olyan feladatom és felelősségem is, hogy Azért ez a 200 ember szeretné tudni, hogy az ő személyes jövőjük hogyan alakul. Tehát, hogy az ő személyes teljesítményük, ami lehet jó, rossz, vagy éppen kiváló, nyilván ez megmérettetik a hétköznapokban, maradnak a jók, meg a kiválóak ebben a történetben, de hogy vajon ők? Mit fognak csinálni, akár április 3 után? Mi van abban az esetben, hogyha új beruházási feladatok jönnek? Mi van abban az esetben, hogyha nem jönnek új típusú beruházási feladatok, akkor nekik talán 5-6 év után véget ér a karrierjük? Tehát ez mindenképpen egy gondolkodtató feladat, ahol itt van e, mégiscsak 200 egyéni sors, e, a mögött számtalan család, egzisztencia, ott áll a történet mögött. Én azt gondolom, hogy ebben nekem van feladatom és felelősségem, hogy ha nem is teljesen piaci módon, de ennek a 200 embernek, akire én kifejezetten büszke vagyok, hogy egy egy jó és ütőképes csapatot lehetett fölépíteni, aki nem csak állami gazdatás, hanem piaci környezetben, is azt gondolom, hogy jól megállja a helyét, hogyha ez egyáltalán minősítő kritérium, hogy az ő kapacitásuk, és az ő, ő le legyen kötve, és nekik legyen személyes. Jövőség. Még egy kérdés Szerintem. ezzel kapcsolatban. Ugye jelen pillanatban 1200 munkás dolgozik az operaházban, de hát ennyien nem lehetnek majd, ha átadják, mert akkor ugye hogyan fogod elférni a 1000 néző? Tehát azt gondolom, még inkább rémálom lenne, hogy 1200 munkás van az operaházban, meg még 1000 néző, na azt a tumultózis jelentet, azt felejtsük el. De azt kérdezem, hogy annak függvényében, hogy éppen a projekt hol vagy hogy a projekt teljesen megvalósul, vagy sem. Mennyire hullámzik magának, és ez minden politikától mentes, a Városeges zrt belső állományának a létszáma? Ha érthető a kérdés, de szerintem nem értelmetlen. Érthető a kérdés. Most ebben a másodpercben pont abban az állapotban vagyunk, mint a kis herceg elején a rajz, amikor az óriás kígyó lenyeli az elefántot, tehát hogy még teljes egészében megvan a beruházó identitásunk, hiszen a másért nem a, az elkészült épületek, szépművészeti múzeum, raktározási központ, a mélygarázs, komáromi csillagerőt tekintetében azért a garanciális fenntartási feladatok azok továbbra is itt vannak, és a garanciális visszatartásokat még kezelik a kollégák. Az új épületek tekintetében még természetesen aktív beruházási munkák vannak, és aztán utána meglátjuk, hogy, hogy jön-e más típusú feladat a beruházóknak, az üzemeltetők pedig most járnak éppen csúcsra, tehát nagyjából mostanra vettük föl azt az állományt, aki ezeket az intézményeket és ezt az óriási parkot megfelelő mennyiségben és minőségben fent tudja tartani. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás jövő hét. Köszönöm a lehetőséget. Jövő Viszont kívánom. György is Benedeket hallották, a Városliges ZRT vezérigazgatóját. Egy banánnyi idő egy telefon belefér. Volt egyszer egy ház Abban volt egy színház Abban volt egy ember Abban volt egy gondolat Abban volt egy színdől Abban volt egy nő Abban volt egy sóhaj Abban volt egy férfi Abban volt egy álom Abban volt egy ház Abban volt egy színház abban volt egy játék, abban volt egy dal. A Szent István sok minden megtörtént már. Csak azt ne gondolt, hogy itt mindenkit színházba jár. A háztetők fölött hogy elfáradt keringő szá, nem hallom tisztel, hogy álmodom már. Volt egy széni ház, abban volt egy színház, abban volt egy színpad, abban volt egy luk, abban volt egy sugó, mögötte egy besugó. A sugóban egy gondolat, abban volt egy színész, abban volt egy kérdés, abban volt egy érzés, abban volt egy vicc, abban volt egy szorongás, abban volt egy emlék, abban volt egy het, abban volt egy fájdalom. Ebből van az én a Szent István sok mindent játszottunk már Egy eltéved kell égess le, hogy otthon van már A Szent István sok mindent megtörtént már nem játszunk semmit, a villamos akkor is jár. Jó reggelt, Füriás balás vagyok. Jó reggelt, kicsit visszhangos. Igen. Még mindig? Már kevésbé. Próbálkozunk. Igen. Most már kevésbé visszhangos. Azt kérdezem tőled, hogy mennyire figyeled a... Minek nevezzük a többi indulót? Hegyvidéken. Konkurenciának, vagy betétársaknak, vagy minek? kihívók, vetejtársak, jelöltek. Azt irod a Facebookon, hogy 12-e után csata, ez ilyen Orbán-Viktori kifejezés, és csata? Hát nézd, ez egy verseny, ez egy vetélkedés, ez egy mérkőzés. Nyilván egy, itt ugye egy győztes lehet, és többen fogunk ezért a győzelemért ringbe szállni. ugye van az összefogásnak egy jelöltje, itt van a kétfarkú kutya Párt elnöke, a pártelnök Kovács Gergely, az aki megpróbálja a képviselő jelölti helyet megszerezni. Úgy hallom, de én megmondom szintén nem a riválisokkal foglalkozom, ezért nem vagyok teljesen képbe, hogy lesznek más jelöltek is. Én a budai polgárokkal és a budai megoldásokkal igyekszem foglalkozni, párbeszédben lenni, és a megoldásokat keresni. A csata vérre megy? De hogy megy vérre. Bármi történik, másnap is kell a nap, és az élet megy tovább, a nem nebecsülendő a politika jelentőségét nyilván van fontossága, de az emberi életben, meg hál' Istennek a budaiak életében azért nem a politika a legfontosabb dolog a világon. Az a fontos, hogy mi van a családunkkal, mi van a társunkkal, mi van a gyerekeinkkel, mi van a munkánkkal, szüleinkkel. Tehát ezek a legfontosabb ügyek. Fontos dolog, de mondom, bármi is történik, másnap is a rokonságodat illetően azon kívül, hogy nem fogsz beavatni az összes részletbe, de hány kerület érintett Budapesten? Hát ugye mivel, mivel úgy alakult az én sorsom, hogy nemzedékek óta, meg se tudnám számolni, hirtelen hány nemzedék óta apai és anyai ágon is budapesti, budai és pesti család vagyunk, ezért sokat. Budán és Pesten is jó néhányat. Ö, és akkor még a feleségem családjáról nem is beszéltünk. A, Ö, bocsánat, ha már erre rákérdezték, arra voltam a legbüszkébb, hogy egy újpesti lányt vettem feleségül, és rendes becsületes tradistát csináltam belőle. Igen? Igen. Mondjuk nem volt a legférgebb, vérmesebb bér, hoci szurkoló, mielőtt mi találkoztunk. És a Paks elleni meccset láttátok? Hát most ugye nálunk ott az a helyzet, hogy van egy másfél éves, húsz hónapos hát kisfiút. Kis nem, nem, mert három éves koráig az a célunk, hogy ne hogy. Ezt a meccset hat korában. éves korában is érdemes megnéznie, hogyha netán traditunk kell lenne. Én nem mondom, hogy boldog vagyok az eredménytől, de nem láttam a meccset. Láttam, az orosz a legjobb estető, a böde volt. A böde első megmozdulása, mint egy ilyen, nem <suk> tudom mit szó, mint egy zsíros kenyeret, vagy mit mondott. Úgy döntötte föl a fradistát. De Most is, nem gyere de, de gyere most ugyanezt csinálta. De Ugyanezt csinálta, és nagyon érdekes volt a norvégok ellen így van, így van, Persze, hát az, az, így van. Az, az, az egy így felejthetetlen így, dolog volt, de, de az nagyon érdekes volt, ha már a fociról van szó, amilyen mértékben a bőde továbbra is bírja a fraditábornak a szimpátiáját az nagyon érdekes volt hát igen, mert a, a fradi tábor, és szerintem ebben nincs különbség minden csapat szurkoló tábora, ha valaki szívvel lélekkel küzd a csapatáért és mindent beletesz a bőde dalinak is voltak olyan meccsei hogy nem a legjobb formáját futotta, de hogy küzdött és harcolt, és, és a, a meghalt a pályán, ezt mindig el lehetett róla mondani. És ezt nem felejtik el a szurkot. Visszatérve a hegyvidékre, hogy a Hajnal Miklósra folytatott beszélgetésben természetesen érintve volt az LMP önkormányzati kérdőviselőjének véleménye majd annak következménye retorziója megfelelő rész aláhuzandó, de Hajnal Miklós nagyon elegánsan, nagyon óvatos fogalmazással, de ezzel együtt megfogalmazott egy olyan gondolatot, hogy azért az, hogy ez a poszt megszületett, ez inkább Füriás Balázsnak lehet az érdeke, vagy a Fidesznek az érdeke, sem mint az Egységben Magyarországért ahol egyébként egy ilyen szituációban egy ilyen megnyilvánulás mindenféleképpen következményekkel kell, hogy járjon, mert hogy ez egyébként egy olyan kiszólás, amilyen kiszólást a jelenlegi uh, helyzet nem enged meg. Mi, mi az én feladatom? Nincs kérdés, én csak azt mondtam, hogy ez hangzott. Hát, el. Ez egy baloldali belviszáj, én a részleteket nem is ismerem, ha jól értem, az az alapja, hogy a az egyik jelölt azt mondta magáról, hogy közgazdász, aztán kiderült, hogy nincs diplomája, és akkor fölmerült az ellenzéken, a baloldalon belül elindult egy vita, hogy amit a bangónénak szabad, azt, vagy a bangónénak nem szabad, Azt szabad de másnak. Most meg a, az ellenzéki baloldali pártok között van egy vita. nem, nem fogok, Semmit nem fogok erről mondani, mert nem az én dolgom. Én, én, én sem szeretném halljuk az esetleg ami mi belső ügyeinkbe beavatkoznának, ez a baloldal belső ügye, biztos fognak megoldást találni. Én eddig is, talán ez a beszélgetéseinkben, meg, meg a működésemben visszakövethető, meg most is a... Én örülök, hogy kezdődik a kampány, ugyanis ez a demokrácia ünnepe. A demokrácia lényege a választás, és megint lehetőség arra, hogy ott legyünk az utcán, és rengeteg budai polgárral találkozunk, és megbeszéljük, hogy milyen kihívások is vannak. Ugye, vannak aki el, nézi a Facebook oldaladat, azt tapasztalhatja, hogy ugye hangsúlyozod, és ez érthető, hogy te még soha se indultál egyéni képviselőjelöltnek, és nem volt Nem part... hangsúlyozom, de elmondom, és számomra ez egy új dolog. Én, én, ugye, ugyanakkor 88-ban a Fidesz alakulásának évében, 16-ban, vagy 16 évesen gimnazistaként csatlakoztam a Fideszhez, ott voltam a, a nagy rendszerváltó pillanatokban, a 100-120 ezeres budapesti tüntetéseken 88-89-ben, tehát résztettem, plakátot ragasztottam, és kopogtatót szédul gyűjtöttem az első Kampányban is még az érettségem rovására is egy kicsit meg is látszott az eredmény. Ugye 90 ember érettség isztem, és akkor volt az első választás. El, ez az, az nekem úgy... az a dolgom, hogy kérdezek, mennyiben látszott eznek az érettségedményed? Figyelj, <laughs> ha feladsz egy labdát, érettségi. én leütöm. Igen, Igen. hát a... nézd, amikor elindultam villamossal a, a, a matek írásbelire, akkor azért ott végigfutott rajtam, hogy amennyit én készültem. Hát van aggódnivalóm. És végül is görbült. Ezt tudom mondani. Ez meg lett. Jó, de valami jól sikerült, mert eleve mindig is szerettem, de a reáltárgyak sose voltak az erősségeim, a humán meg mindig nem. Értem. Csak az, azon gondolkodom, hogy mi legyen a második téma, de annyi minden adódik, hogy arra szavak, sincsenek. Nézzük azt, ha már egyébként a Máriáról eses szó, hogy volt egy szokatlan bejárás a Szélkálmán téren, elnézést nekem változatlan Moszkva -tér, de tudom, Szélkálmán térnek hívják, és annyiban Pírkora volt... A az órána. Annyiban volt neked. szokatlan, amennyiben egy képviselőjelölt és két polgármester vett rajta részt, a 12. és a második keleti polgármester, Őrség Egei Pukorni Zoltán és te. Végül is ez hogyan jött össze, és mi volt a célja? Ugye átadtuk tavaly évvége felé, decemberben, talán, vagy nem is tudom, hogy november vége, vagy december eleje volt, ezt az átjárót, ugye két pont között legrövidebb út az egyenes, és a Városmajor felé, a Krisztina város felé a Szélkámán csak úgy lehetett eljutni, meg onnan jönni gyalog, hogy föl kellett menni a Várfok utcában, vagy le kellett menni a Csaba utcában lépcsőzni, emelkedni süllyedni. És volt egy remek terv, hogy a át hasítsunk bele egy gyalogos átérre ott a Csaba utca meghosszabbításában a Szélkámán felé, és akkor akik babakocsival, bevásárló szagyrokkal, bevásárló kocsival jönnek, idősek, meg egyáltalán bárki, síkban, egyenesben eljuthat a városmajor. Tehát a városmajor, Krisztina Város és a szélkámára között egy síkbeli egyenes kapcsolat keletkezik. Imádják az emberek, mindig teljesen értetően használják. És ezt, amikor átadtuk, ebben segített a, a második kerület is, meg a 12. kerület is engedélyezés, meg a munkákban. A Nemzeti Bank vállalta ezt magára, hogy megvalósítja a költségvetési forrás, egyetlen fillért költségvetési forrás fölhasználása nélkül, és amikor ezt átadtuk, akkor nem tudott ott lenni a két polgármester, és megbeszéltük velük, hogy egyszer ránézzünk együtt erre az átjáróra, meg kicsit meg is köszönöm nekik a, a, a segítséget, és akkor nézzünk már erre a Szélkámán térre, ami e, feladata a második meg a, a 12. kerületnek, és mind a két polgármesterre van egy konstruktív jó munka kapcsolatom, Pokorné nyilván sokkal magától értetődőbb, de én arra törekszem, és úgy látom, hogy Sigerge is nyitotta arra, hogy Budáért és a kerületi ügyekért, nekünk akkor is együtt kell dolgoznunk, hogyha léppen egy ellenzékén meg egy kormánypárti politikus vagyok. Az műsornak csak szépségei vannak. Egy nézőm küldte el az alábbi írást, ezt fel kell, hogy teljes egészében, arra kérlek, hogy nagyon figyeljél, és arra kérlek, hogy kommentáljad, jó? Figyelek. Hajdu Mária, 27 perccel ezelőtt. Zöldebb Budát, igazságosabb Magyarországot. Az elmúlt napok történései után úgy döntöttem, hogy 13 év után kilépek a lehet más a politikából, és képviselő jelöltként elindulok az országgyűlési választásokon. Hosszú út vezetett ide, de nem kevés küzdelem. Nem. Hosszújt vezetett ide, nem kevés küzdelem, nincs de. Egy biztos, márra nem maradt hiteles politikai jelő, mindkét oldalt kizárólag az önös érdekeik vezélik, éppen ezért indulok független jelöltként. Ugye nyilvánvalóan hegyvidéken. Két politikai oldalra szűkült le a választás. Egyik oldal a nemzeti együttműködés mindent uralni akaró rendszere, vérlázítói meg annyi döntés a politikai és gazdasági szerencselavagok zsebtömködését szolgálja. Hogy a megkérdezésünk és tájékoztatásunk a, a beruház. Na, még egyszer, hogy a megkérdezésünk és tájékoztatásunk nélkül kiemelt állami beruházásnak átszázva erőltetnek ránk gigaberuházásokat. Elég csak körülnézni Budán, ilyen a Bakcsobopont, Tucatnyi Sábia mellé gyömöszölt testnevelés egyetem kampusza és a teljes normafa Project. Aki hazafiságot hirdet, az méltóan bánik a természeti, kulturális és az épített örökségünkkel is. Az nem betonozza le hazáját, nem építi körbe sem a Balaton, sem a fertőtavat. A kormánypárt betonozó brigádja Belbudán és hegyvidéken Orbán Viktor főépítőmesterét, Füries Balázs államtitkárt indítja. Ami a másik oldalon van, az az elvek nélküli összefogás, amely szintén nem megoldás. Jövőkép és javaslatok helyett két betű és egy száma fő mondani valójuk, ő 1 g Mindegy, hogy milyen áron a lényeg, hogy Orbán menjen, arról persze nem tudunk semmit, hogy mi legyen helyette. Orbán Viktor legjobb káder, egy úrcsány Ferenc már háromszor biztosította a nerdnek nek a kétharmatot. Az ellenzék vezetői pedig egy karámba egy terelték a cigány bűnözéssel és a hipertoleránsokat. A fővárosban korábban, ha a jövő bemutató fejlesztések nem is voltak, de a főpolgármester legalább működtette a várost. Ma a karácsonyérában se fejlesztés, se működtetés, csak a szemetet fújja a szél. Az összeellenzék jelöltje, ráadásul a kerület új lakója, az igazmondással hadilában álló hajnal Miklós. Ne legyenek illúzióink, ugyanez várható majd országos szinten. Mindkét oldal bizonyított már. Az egyik eredmény a mohó dömperként robogó nemzeti burzsóázia, a másik sem brillérozatbizalmat bizalmat kapott a fővárosban, de nem tud élni a lehetőséggel. Amíg a ner és az elveit egymás után mind fedő összefogás őre egy a hatalomért, senki sem törődik a kiszolgáltatottakkal, és senki sem védi meg a profittól a természetet. Egy jobboldali kormánytól ezt nem is várom, és az ellenzéktől viszont elvártam volna. De ezeket a baloldali célokat beáldozták, csak üres jelszavakban léteznek. Nem várhatunk tovább, vegyük vissza a jövőket. Zöldebb Budát, igazságosabb Magyarországot, Hajdu Mária, a független képviselőjelölt elindulok a 2022-es választásokon, vagy választásokon és most azt kéred, hogy én nem volt rövid, hogy kommentáljátok. Féjez, 27 perce történt, ugye abban megegyezünk, hogy az élő műsor az ez, ha beszélgetek Füriás Balázsán, ha Hajnal Miklósal beszélgettem volna, Igen, de akkor ez még nem volt publikus. Most itt van ez, hát kitől kérdezem a véleményét, ha nem tőled? De, de engednek, hogy én ezek két rövid megnyert, szívesen nem beszélek. És ez nem provokáció úgy, a részemről? Hát... Én, én nem úgy veszem, én nem Teljesen értem, hogyha ez most történt. Akkor, most? Akkor, és valaki beküldte, akkor szóba hozott. De azt megkérlek, hogy Értsd meg, te is fogadd el, hogy én se Hajnal, se Kovács Gergely két farkú kutyapárt elnöke, se Hajdú Mária, se egyéb vetétársam kampányában nem szeretnék venni. Tehát ez most neki, hogy, hogy, hogy most raktak közé, és, és valaki beküldte meg felolvastad. Ez, ez jól jön, de én nem szeretném a Hajdú kampányt, Kovács kampányt, Hajnal kampányt Én a fűrjes kampányom. Szeretnék dolgozni. Egy, egy megérzés tartalmilag, hogy értem, és megértem, és természetesen demokrácia van. Mindennek minden szavának szabad lennie, hál Istennek szólásszabadság van nálunk. Én azért örülök, hogy dolgozhatok a városmajoron. A városmajor megújításán, úgyhogy ott nőni fog az ölterület és egy jobb minőségű közpark lesz. Örülök, hogy dolgozhatunk a félkapun, ahol egy gyárterület ipari, területhelyén lett először a millenáris, aztán a millenáris kettő, a szélpa, szélkapupark és és lett Buda, és örülök annak, hogy beszéltünk mi is itt adásban, az Isten szeme fogadó privatizációját az Ugrigetben sikerült megakadályozni, azt nem adjál a főváros, és holnap reggel nyolckor megyünk föl, és a főváros birtokba adja az államnak, mert az államért az elővásárlási jogával, köztulajdonban és közösségi használatban tudjuk tartani az Isten szeme fogadót. Én örülök, hogy a, az Budáért is azért tudok tenni. Azt aláírom, hogy mindig lehet jobban és többet dolgozni. Azt kérdezem tőled, hogy minőségileg más helyzet állte fönn, vagy áll -e fönn azóta, hogy Hajdó Mária elindul, és imáról nem három, hanem négy ember próbálkozik meg jelen pillanatban azzal, hogy ennek a közvetnek az, országos, az országgyűlési képviselője legyen. Én minden vetélytársamnak, minden kihívónak megadom a, a, a tiszteletet, és de engedelmükkel és a te engedelmeddel, én tényleg a budai emberek véleményeivel, javaslataival, a budai kihívásokkal és a budai megoldásokkal foglalkozom. Eddig is így tettem. ezután is így tettem, és a választási kampányt egy remek lehetőségnek tartom arra, hogy az utcákon, tereken, eseményeken sok-sok budaival tudjak találkozni, és én erre fogok találkozni törekedni a következő napokban, a hetekben is. Tudomásra vettem, lesz-e vita mindenkivel, senkivel, valakivel? Hát én készen állok, ugye ezt mondtam el most már nem is tudom hány hete, hogy tettem is egy egészen konkrét javaslatot, Igen. hogy a hegyvidék televízióban igyekeztem egy olyan személyre javaslatot tenni Gundel Takács Gábor személyében, aki vitán felül áll, mint profi és elfogulatlan, de akkor az, az hajnal szólt elsősorban emlékezetem szerint. Igen, igen. Mi lesz a többiekkel? Hát nézd, én, én azt tudom mondani, hogy mindenre nyitott vagyok. De komolyan, tehát hogy arra kaptam egy olyan választ, hogy bárhol és bármikor, akkor egy kicsit úgy eszembe jutott, hogy aki azt mondja, hogy bárhol és bármikor tesz valamit, az lehet, hogy valójában sehol és semmikor. De ezt kitől de kaptad? nem múlik. Ezt a, a hajnal mikrolyt baladali a, a Rajtam nem múlik, tehát én tényleg... De aztán nem történt ez követően semmi? Aztam azt interjút a 24, bementem a HVG, a 444 Oroszlán barlamiába. én Én nyitott vagyok és készen állok, ha, és minden megoldás érdekel. Mindannyian együtt. Ketten, hárman, nem, nem tudom. Tettő Min tettő, múlik? Nyilván... És azt se gondolom, hát azt, hogy nekem egyedül kéne eldönteni, az biztos, hogy nem. Nyilván múlik a vetélytársakon, azon, aki a, a, a, a megszervezné ezt, én készen állok. Egy, Hogyha egy tévéműsorban amiket. hívnának téged. De... És talán nem kell bizonyítani, hogy, hogy, hogy készen állok. Ha egy TV hívnának téged, és a tekintetben nem teszek most különbséget a Partizán és az ATV között, de lehet a Hírtelevízió is természetesen, vagy adott esetben a közszolgálat. Ha egy ilyen vitát ajánlanának te, azt kérnéd, hogy az összes résztvevő legyen ott, vagy pedig mit történnéd függővé, hogy elvésze vagy sem? Én nem kérek semmit. Azt mondom, hogy amiben meg tudnak állapodni, én ahhoz igazodom. Szomorú aktualitása volt. Egy, egy, dolgot, egy dolgot talán fontosnak tartok, hogy én azért tettem arra javaslatot, hogy az első alkalomat a hegyvidék tévében legyen. A második kerületnek talán erről is beszéltünk, nincs kerületi tévéje, tehát akkor lehetett volna ez egy közös adás. De hogy mégiscsak azért nekünk, a, hogy nekem biztosan a saját budai választópolgáraink a legfontosabbak, tehát tiszteljük meg őket, akik szavazhatnak ránk, hogy előttük az ő televíziókon, hazai tereten, Budán vitázunk, és próbáltam egy, mondom, egy mindenki számára elfogadható műsorvezető személyére javaslatot tenni. Mekkora kárt a vihar az Isten hegyi Szent László plébáni a templom tornyában? Ugye ez egy február 6-ai hír, hogy felajánlotta a segítségedet. Na, először is háláson köszönöm, hogy hol kérdezel, amiről én a legszívesebben beszélek, tehát helyi ügyekről, mert tényleg azt mondom, hogy egy képviselőnek, a, a leg, az egyéniben megválasztott képviselőjelőknek nagyon egyszerű a dolga, érdekérvényesítés. Nekem a 12. második kerületi polgárok érdekeit kell képviselnem és érvényesítenem, és hát itt vannak, hál' Istennek egy színes vidék a miénk, Buda, meg Budapest is van, mindenféle egyházi vallási, Közösség, és most az egyiket valóban itt a hétvégi, két héttel ezelőtt hétvégi szélvihar az kicsit bajba sodort, mert a tetőt megszaggatta, úgyhogy itt most körbe is van szalagozva, az nagyon óvatosan lehet csak megközelíteni és a közösségi eseményekre használni a templomat. Az biztos, hogy ez több tíz millió forint nagyságrendű, itt tárgyalunk majd a magáncégekkel is, ugye a a teljesen érthetően a telekommunikációs cégek azok a magas templomtornyokat adóberendezések főszerelésére bérlik. Ez időnként kérnek műszaki változásokat, más anyaghasználatot a tornyon, mint amit egyébként ezek a műemléképületek maguktól megkívánnák. Még nem világos, hogy ez oka lehetette ennek a, ennek a, a, a tetőkárnak, de szeretnénk, ha ők is hozzájárulnának mindenképpen ahhoz, hogy helyre tudjuk állítani ezt a, a tornyot. Most a kárfelmérés szakaszában vagyunk, és nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy ezt mennyi pénz és milyen forrásból lehet megvalósítani. Egy és az hát. fontos, hogy bárkivel történik ilyen természetesen, bármelyik közösséggel, hitkösséggel, gyülekezettel, akkor ezt a segítséget majd mindenkinek igyekszem megadni. Ezt nagyon jó hallani, de had legyek egy outsider, és nem a veled való beszélgetésben úgy általában, te országgyűlési képviselő jelölt lettél, és ez életedben először fordul elő egy hosszú gondolkodási folyamat, amelyben különböző emberek különböző módon voltak bevonva. Ennek a műsornak a hallgatói nagyobb mértékben, én még nagyobb mértékben követtük, és látjuk most De a te hét. Tehát alá is hogy te is ugye majd eldöntheted hogy... Így. Kovács Gergely, Hajnal Miklós, Hajdú Mária, tehát... Vagy, egy, vagy rárajzolok egy pálmafát, vagy nem megyek el, tehát számtalan lehetőség. Vagy, lehet, jötti, igen, vagy, igen, vagy igen, számtalan igen. lehetőség. Vagy ez pontosan így van. De uh, potenciális választó vagy mindannyiunk számára. Hát igen. Hogy... Uh, hogy, és most lehet látni a hétköznapjaidat, amelyek minőségileg mások, mint amelyenek egyébként korábban voltak. Azt egyébként egy olyan kívülállónak, mint én el tudnád magyarázni, hogy akár, mondjuk országgyűlési képviselőjelöltként értem, de hogy korábban, vagy ha netán nem nyers, akkor Egyszer csak el fog hozzád menni XY- és azt fogja mondani, hogy megsérült a templomtorony. Vagy fog valamit mondani, és akkor azt fogod mondani, hogy elnézés, de van egy országgyűlési képviselője, nem engem választotta, vagy képviselő nem engem választottak meg, szívesen segítenék, de nekem ez nem áll módonban. Tehát most egy olyan periódusa van az életednek, ami sem ezt megelőzően, talán sem ezt követően nem lesz, ha csak nem indulsz újból, de eddig semmiképpen nem volt. Saját magadnak azt a kérdést, amit én most föl tettem, és azért annyira nem bonyolult, föl szoktad Megannyi Meg annyi olyan dologgal törődsz most, amivel akár korábban is törődhettél volna, mégse tetted. Ugye Navracsis Tiborral beszélgetve került elő az, hogy egy sor olyan ajánlattal él ilyenkor a környezete számára, amilyen ajánlattal korábban nem élt, és olyan lehetőségeket kínál, amelynek az az üzenete, segíteni fogok neked, látod, nekem fontos, szavaz rám. Nézd, ezzel -e, ez azt hiszem, hogy minden képviselője előtt így van, most itt több minden előkerült. Először is az, hogy, hogy mi fog történni a választás után, ha nem én vagyok a képviselő, akkor nyilván én azt hiszem eddig is közösségi ember voltam, különösen ha a kormányzati szektorban maradok, amit ugye többféle kombináció lehet a választás eredményét tekintve. A, akkor nyilván én ugyanúgy Pokorni a régóta ismerjük egymást dolgotunk együtt. Talán más kerületi polgármesterek most hirtelen eszebe egy ellenzéki kérdet, meg. László Imre egyszer beakadt a 11. kerületben valami gyerekorvosi rendelő támogatása örömmel segítettem. Horváth Csabának az uglói polgármester is keresett már úgy meg, hogy, hogy sikerült előrelemdíteni egy ügyet úgy, hogy a uglóhoz végkép semmi Közön, Tehát én, én igyekszem a segítők készséget gyakorolni, meg kell őket kérdezni, hogy ők is így tapasztalták e Tehát budai polgár leszek a választás másnapján is, akármi történik. A választáson azt, hogy a kormányzatban maradok-e, az majd nyilván ez is részben a választók, ha pedig nyerünk, akkor majd a miniszterelnök eldönti. De azt fontosnak tartom, ha az mármátán másodszor kerül ez a téma, tehát, hogy és ezt minden képviselő jelöltnek ennyit, talán ilyen zöldfülű, friss újindulóként azért tudok javasolni inkább az 50 éves élettapasztalatból, hogy ne fogjuk föl ezt, ezt a küzdelmet, ezt a kampányt, hogy ezen múlik az életünk. Igen, e tekintetben hát én... te egyébként egy fehér holló vagy, tehát azért a többiek. Én beszéltem veled, olyan benyomást keltettél, mint aki ezt komolyan gondolja, a, a, a többi képviselő, vagy képviselőjelőt, akikkel beszélgetek, azok számára ez majdnem olyan kérdés, amiről te azt mondod, hogy nem élethalál. De ez így Igen, van rengé, mindenki más. a 50 éves korára az ember már sok mindent megért, és tudja, hogy egészen nagy megpróbáltatások után is tovább lehet venni, sőt, az sokszor még az ember javára válik. Egy kudarc az akár még jelenformáló is tud lenni, és ha az embernek van egy szakmája, most nem ez, de én szerencsés vagyok, hogy a mai napig ugye több időt töltöttem a magánszektorban, mint a közszektorban. Dolgoztam nemzetközi irodában, vállalatvezetőként, tehát azt gondolom, hogy a családom megélhetését az, az, az nem forog veszélyben, akármi is lesz az eredmény, és egy jó értelemben, vett nyitottsággal állok az eredmény elé, természetesen mindent megteszek, hogy az jó legyen. Tehát rám számíthatnak a budaiak, akár, akármi lesz, azt pedig Bárki esetében, bármilyen képviselőjelölt esetében én természetesnek tartom, hogyha ebből elfogadjuk ezt a megtisztelő fölkérést, lehetőséget, akkor már képviselőjelöltként is igyekszünk azért a közösségért mindent megtenni, és ügyeket megoldani, előre mozdítani, amelyiknek a bizalmát kérjük. Tehát persze, tehát hogyha én tudok tenni Jó. a kerületért, okay. a akért a Jó. második kerületiekért, akkor hajráj. Akkor Két előre. téma van még, az egyik az ketti ágazik, a másik nem. Ritkán van olyan lehetőség, hogy beszámolhatok arról, hogy Fürjes Balázs más-más időpontban, de találkozott egy házaspárral. A házaspár egyik tagjának van, politikai státusza a másiknak nincs, politikai státusza. Az egyik politikai státusza az olyan jelentős volt, hogy a múlt héten megfosztott engem fürjes Balázs társaságától, de a Facebookon is követhető, tehát nem jellegű információ. Kora reggel, ez múlt hét csütörtöke, harmadikán találkozott a budai tervek egyeztetése érdekében Orbán Viktorral, és aztán két napra rá van egy másik jelleg, itt tartózkodik, hölgykosszorú jelöltel, Lévai Anikóval, és aztán még másik három hölgy, de akkor legyen itt az ő nevük is, Fonti Krisztinával, ő a polgármester helyettes, 12. keletben Pataki Eszterrel és sikot a Krisztával, melegítünk a kampányra, um, Egyrészt a kérdés az, hogy Orbán Viktorral milyen egyeztetés történt, ha ez elmondható, a másik pedig az, hogy Léva Janikó milyen tisztséget vállal, vagy vállale bármilyen tisztséget a te kampányodban, azon kívül, hogy mutatkozik veled, és ez már önmagában jelentőséggel bír. Ez az egyik kérdés, két ága együtt. Igen, hát nagyon rég ismerve őket személyesen, talán barátinak is mondható viszont, de összesen raktam most, hogy mondod, hogy a, igen, a férjel és a feleséggel teljesen különböző helyen időben egy szeret, egy vagy egy, találkoztam, mind tett a múlt héten. A, hát a Orbán Miktornak ugye, szerintem hát ez jó, van egy olyan szokása, vagy, vagy fordít arra időt, és fontos, komolyan is beszélteket a megbeszéléseket, hogy mind a 106 egyéni képviselőjelöltel találkozik, hogy milyen tervei vannak, amik kormányzati segítséget igényelnek arra az esetre, hogyha megválasztják. És én meg ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mi a Pokornészóival, amikor elkezdtük ezt a munkát, akkor azt gondoltuk, hogy persze van nekünk is néhány ötletünk, de kérdezzük meg a budaiakat, kiküldtünk mindenkinek egy budai kérdések kérdőivet. A második és a tizenkettedik kezdetben megkaptuk a válaszokat, és ezek alapján sok-sok találkozó volt és beszélgetés a budaiakkal, és összeállítottuk a budai vállalások hét pontját, és ebben van olyan, ami bizony igényel majd kormánykati segítséget most csak kettőt emelek ki, amiről szóterítettünk például a miniszterelnök úrral is. Az egyik, hogy a városmajornak e, ugye szeretnénk a, a megnövelni, az, úgy felújítani a városmajort, hogy több legyen ott a zöld, a park kapjon vissza az elmúlt évtizedek során, e, majdnem évszázad során elvett területekből valamennyit, tehát nőjön a zöld, és egy minőségi megújítása is közpartnak közparknak meg. A játszóterek, utcabútorok legyen egy jól elkönült e, kutyás terület, ami minőségi kutyást ér a négylábúaknak és a gazdiknak, és nyilván ez majd jó lenne, ha a kormányzat ezt támogatná, e, és a, szeretnénk folytatni a kutröldi szakrendelő, e, e, Szent János megújítás, e, illetve a Kapás utcai szakrendelőnek a, a korszerűsítését, bővítését Köszönöm. a második ebben, és, és lé... ezekhez kértem kormányzatot. És, és Léva Janikó? Lévai Janikó, ez a legegyszerűbb kérdés, Léva Janikó minden kampányban Ugyanúgy vesz részt, mint az önkéntesek több százan. Ő azt a segítséget ajánlotta föl, hogy a kampány mindennapi munkájában, aláírásdítésben, a háttérmunkában, bármiben van egy kis hölgy brigádja velük, természetesen, mint a korábbi Fideszes jelölteknek, nekem is szívesen segít. Úgyhogy ezt örömmel fogadom, ezt a segítséget természetesen, és nyilván megtisztelő régóta ismerjük egymást, úgyhogy örülök, hogy most ilyen módon először az életünkben tulajdonképpen együtt dolgozhatunk. Végül, de nem utolsó sorban, február 7-e, hétfő illetve február 9-e, a népszala megkérdezte Ambrust, a főpolgármester általános helyettesét az újabb budapesti vizes véberül, és azt a választ kapta. A fővárosi önkormányzattal előzetesen semmilyen formában sem egyeztetett a kormány a vizes világbajnokság megrendezésének átvételéről. Mi is csak a médiából értesültünk a vállalásról. Fűriyes Balázs itt jöszte a képbe. Budapest és az agglomeráció fejlesztésére felelős államtitkár hétfőn a hírek megjelenése után, adott rövid tájkoztatást a kormánydöntésről. Tájékoztatása alapján a városvezetésnek, illetve a fővárosi közgyűlésnek nincsen formális kötelezettsége a rendezésre irányuló kéréssel kapcsolatban. Ezt egy kicsit kiszélesítette Fiala János. Tegnap a Kis Ambrussal folytatott beszélgetésben a 168 óra, Oldalán egyebek közt az én közdeműködésemmel is, az alábbi sorok jelentek meg, amelyeket egyelőre senki nem kifogásolt, tehát lefedik azt, amit tegnap Kisabrus mondott. A nyáron Budapesten úszó úszóvilágbajnokság kapcsán az volt a kérdés, hogy egy tízes skálán mennyire központi tétel számára, mármint Kisabrus számára, amire most hármat négyet említett, de ahogy közeledünk a rendezvényhez, egyre fontosabbá válik, lesz az még hetes és nyolcas is. Fiala János kérdésére, hogy van a -e jelentősége, hogy sem karácsony gergel, sem Fülyes, az Facebook oldalán. Erről nem volt hír, azt válaszolta, ezt szeretné mindenki kivonni, ezt szeretné mindenki kivonni a kampányból. Mi nem fogjuk megünnepelni, hiszen nem voltunk bevonva a döntéshozatalba, a kormány talán az úszó kérésére nem ünnepelte meg, de nem tudom az okát. Kis Amrus a téma kapcsán elmondta, nehezményezte, hogy a rendezőváros a médiából tudta meg a hírt, amikor egy város pályázik, bár tudom, hogy most nem pályázat volt, annak van egy közgyűlési hozzájárulás, a szándéknyilatkozatot ír alá. Most Viszmájör van." De nem tudjuk, hogyan került a képbe Budapest. Nyilván nem hétfő reggel kezdtek tárgyalni, egy ponton lehetett volna tájékoztatni a főpolgármestert. Elmesélte Fülies Barázs, már azt követően hívta fel, hogy a médiában megjelent a hír, a beszélgetés formális tájékoztatás volt, hiszen a fővárosnak nem kell garancia levelet, szándéknyilatkozatot aláírni. A G7 arról írt, milyen megoldandó feladat elé állítja a fővárost a világbajnokság, amire kisangrus a következőkkel reagált. A Duna arénánál nem kell pót le, e, felállítani, ami kevesebb e, nézőt jelent, mint 2017-ben volt, kevesebb VIP vendéget utaztat be a, a FINA, a vízzilabda mérkőzéseket pedig további három vidéki városban rendezik meg majd az elkövetkező napokban, hetekben azért lesz, mit átgondolniuk. Mi a feladat? Kom volt volt egy kormányülés, amikor ezek szerint te is ott voltál, született egy döntés, mi az, ami ebből elmondható? Hát az megjelent, hogy egy kormányhatározat form, nyilvános kormányhatározatban minden megjelent. Itt, a, a, amit fontosnak tartok, beszéltem, a, mert hogy ugye egy, egyéb ügyekben is, sőt, hétfőn lesz egy személyes találkozásunk, e, e, itt is elmondtam már nálad is, hogy az együttműködés az jobb, mint ami ennek látszik, de mindig lehet nem Mármint, hogy jobb. hétfő lesz találkozó kis Ambrussal. Igen, de nem ez lesz a fókusz, de az előkészítés miatt beszéltünk telefonon, és abban maradtunk, hogy ő meg én is, tehát úgy tűnik, hogy a fővárosvezetési meg a kormányzat is egyetért abban, hogy azt tesz jót ennek a dolognak, hogyha meghagyjuk a, az úszóvilág kezében, és a politika, főleg egy ilyen érzékeny időszakban, sem haszonferzésre nem használja ki e, e, e, sem örömrontásra ezt az ügyet. A, a kormány elfogadta a Vizes Szövetséget Vladár Sándor Váriatira Vizilabda Szövetség, úszó szövetség javaslatát, hogy történjen meg ez az esemény. Az pedig fontos, ahogy Kis Ambrus is elmondta, igazaban, hogy a fővárosnak egyetlen egy fillérjébe nem kerül, semmilyen kötelezettséget, garanciát nem kell vállalnia, viszont azt gondolom, hogy nagyon jót fog tenni a Covid miatt földbe állt fővárosi turizmusnak, és ugye azt is látjuk a turizmus számokból, hogy a belföldi turizmus az tudta a vidéki szállodákat szinten tartani és megmenteni. Az igazán nagy kárval, hogy a turizmus vendéglátásban a Covid-nak az Budapest, ahol a legnagyobb súlya volt a külföldi vendégeknek. Itt most a nyár elején eddigi tapasztalatok szerint egy Covid mentes időszakban tehát ugye mindig a nyárra a Covid az aláphagyott, és talán a korlátozások is megszűntek teljesen. Ez, ez egy segítség lehet a budapesti turizmusnak, hogy talpra nyilván ennek a nyilván ebből a fővárosban legyen forgalmi és adó adóbevétel keletkezik, Tehát Budapest jól jár, és még egy dolgot eleve fel föl amikor beszéltünk, hogy tud ez működni. Sőt, van nagyon friss kedvező tapasztalat, ugye tavaly májusban, azt hiszem, az tavaly májusban volt, úszó Európa bajnokság volt Budapesten. Ott Karácsony Gergely és én is benne voltunk a szervezőbizottságban. Láthatóan Karácsony Gergely is részt vesz a választási kampányban. Én is ugye érintett vagyok, beszéltünk erről. Szerintem, hogy most ebben a felállásban politikusok nincsenek a szervezőbizottságban, hanem szakemberek vannak ott. Ezt szerintem jót tesz az ügynek. Az, hogy Szabó tűnt, de nagyjából két hete ellenkező tartalmi illatkozatot tett, az nem azt mutatja, hogy rajta átléptek, hanem hogy egész egyszerűen közben lett egy olyan javaslat, ami korábban nem volt. Igen, gondolom, igen. Ugye, én... ez jelenti, Ha jól, érszem, ha jól érsz, tehát az úszó szövetség, az úszó világ, Vladár Sándor és csapata egy nagyon eh, józan észszerű visszafogott eh, budget, hogy mondják, ezt papados javaslattal kereste meg a, a támogatni, Tehát ugye nem kell semmit építeni. De hogy ők elevele de... adtak egy költségvetést? Nem költségvetést, a rendezési javaslatát. Tehát azt hogy hol legyenek a helyszínek, hogy ne legyen óriás tehát azt a tornyok ne kelljen megépíteni. Jó, tehát ezt ők írásban olyan... meg ott leadták a vonatkozó. Ilyenkor a, a muszasz kit keres meg? Ír egy levelet a kinek? A kormány. Hát a kormány. Mm. Van olyan, hogy kormány? Hát olyan is van, meg miniszterek vannak. Jó, de ezt Orbán Viktornak személyesen sportért címezték? Sportért felelős miniszter van, meg az általános kormányzati koordinációért felelős miniszterelnökséget vezető miniszter. Számukra adtak egy tájékoztatást és egy megkeresést, és akkor a kormány ezt megfontolta, és ugye úgy látjuk, hogy tényleg minden helyszín megvan, vidéki városokban, is kitűnően lehet rendezni. Az azért fontos talán, hogy e, azt hiszem, hogy a vidéki polgármesterek is nagyon örültek ennek, beleértve Botkalásztól Szeged polgármesterét. Tehát én szerintem ez egy jó terv, vannak létesítményeink, a kihasználtságukat növeli a turizmusnak. Jó tesz. Neked személy szerint nek... van-e feladatod, vagy abból adódva, hogy a bizottságban se vagy benne, neked ezzel kapcsolatban nincs feladatod? Nekem nincs feladatom az állam oldalán, az NSU, a Nemzeti Sportügynökség végzi a feladatokat közösen a Dives Szövetségekkel. De az NSU az e... kihez tartozik? Az NSU az a miniszterelnökségnek a cége. Tehát ahhoz neked nincs között? De a öná... hát miniszterelnökség államtitkár vagyok. Tehát akkor. Hát ez egy önállóan, önállóan eljáró gazdasági Én ezt értem, de az, az NSU az ezek szépen... szerint, tehát az, az a tevékenység, az hozzá tartozik. Az NSU szakma irányítója az az én helyettes államtitkárom is ne Így, donkos. Így, így, jó, jó, tehát azért ebben a kérdésben. A doma, domonkos indítja csak közvetlenül, meg nyilván az összes... Oké, okay, tehát az akkor azért a te tájékozottságod a... nagyobb lesz, mint adott esetben hát, van. Az, hogy oda fogok figyelni, hogy rendben legyen, az, az biztos, de közvetlen feladatom nincsen az ügyek kapcsolatban. Ne... Szerintem ez jó van így, mert a, a, a Vladárék, Vladár Sándorék nagyon jól megrendezték a, az ebét is, és szerintem nem baj az, hogyha a politika mondom egy ilyen éles időszakban távol tartja magát, és teret ad a szakmai munkán. Ez annyira így van, hogy a teljes meglepetésemre én egy abszolút nem reprezentatív, és ezzel zárom soraimat, a magam részéről csináltam itt a kefejancsiban és a nép zömében, tehát túlnyomó részében ön, örült ennek az eseménynek, örülhetett, nem örülhetett, ez a két opció volt, és az emberek zöme kifejezetten örült annak, hogy ez lesz. Tehát a, a politika mentességeket tekintetben, már... itt a Kelife úgy tűnik, é, hogy már A politikusoknak már csak az a dolgunk, hogy ne el az emberekre. Igen, és, és akkor ez nem csak az Uszombajnokságra vonatkozik. Igen, ezt általában <laughs> Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én köszönöm Kérdus, szépen. Ezért ez a Mária történet, ez milyen érdekes, nem? Tehát valakit kizárnak, illetve nem is kizárják, felfüggesztik a tagságát, és másnapra eldönti, hogy indul. A... Az országgyűlési választások. Ha van telefon, maradok. Ha nem, akkor 9 óra 12-ig tart a mai műsor. Önökön múlik 061 712 42. Azon gondolkodom, hogy volna teteje hajdomáriát megkeresni, nem tudom eldönteni. Beleért, hogy most mindenhol ott lesz. Tehát ez a lazasör. Én felvázoltam egy ívet, most nem lelkiztem. Nem tudom, hogy 9 óra 11-kor hányan vannak még itt. Néhányan biztosan. 061-712-42 először. 061-712-42 másodszor. sz 12 42 senki többet Minden műsor, kísérletű műsor, minden adás utolsó adás. Most a többit nem mondom el. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap, hat után, de még hét előtt találkozunk. Távolítemben döröpont, alajonos kukac, gmail.com Mikor összeállanak bigott mágnás nőstények, beérkezett nagy írók, és diakónusok, zsidók és keresztények, már azért is érdemes felolvasó estét tartani, hogy egy ember, ha halka ha, ha, rossz, de élő szóval is mondja meg. Ho-ho. Őrzők, -ho. vigyázzatok a strázsán. Csillag az éjszakák, Szent János bogarak a kertben.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 Mindjárt nézzünk, csak ezt az előbb se találtam. 198-an lélegeztetőgépen is, 5198-an kórházban. Gyógyuljanak meg, ne legyenek betegek. Viszont halás a viszontlátásra.